Till ett avsnitt av Nördlivet, en podcast som spelar nörder i året 2015. Idagens datum är den andra i första. Vi är direkt på det nya året här. Får en tidig start för att sätta en bra kontrollbehärskning, tänkte jag säga. Nu hittar jag på ord. <laughs> bra, bra start. Mycket bra. Uh, idag har vi med oss, som är här, Fredrik Daniel Robb och uh, favorit i repris, Lotta Leisner. <laughs> Yay! Vi hoppar direkt in, vi kommer ha ett litet specialavsnitt idag igen uh, Lite vad vi ser fram emot 2015 Vad komma skall Lite favoriter, lite spekulering om vad som kan komma Vad vi tror kommer hända under året Först uh, Första vi tänker gå igenom är lite individuellt Vilka spel vi ser fram emot mest uh, Vi tar som vanligt och går igenom listan Fredrik, vad ser du fram emot? <laughs> Själv. Du, du blandar inte upp där, du låter egentligen bara med mig nej, nej. Ja men, jag kan vara ja, väldigt... Nej, nej, det är lugnt, det är lugnt Fredrik, vara först Det är första gången, det är enda gången annonser får vara det så. Men folk som Precis. kommer tillbaka känner igen sig, de vet hur det går till, ja. Nej men exakt, nej men absolut Det finns ju många spel som ska komma ut För många olika plattformar Men en annan sitter ju främst med PC då Och för vissa har jag en gammal 360-stor och dammar här i Törn, men det blir nog mest i alla fall. Först och främst, och det här kanske någon av er andra kommer att ta upp också, för den är ganska nämnd, det är Batman Arkham Knight. Uh, Batman-serien har väldigt bra track record vad gäller de två första spelen. Origins, för min del, tyckte jag var lite blah blah. Men. Uh, nu med Rocksteady tillbaka bakom rodret så har jag en känsla av att det här kommer klå mest. det mesta. Uh, nu dessutom med Batmobile så kan jag säga den lilla Batman-fantasten jag är så kommer det här få mig redan nu att dräggla lite faktiskt. Ja, vi kan hoppas, det vore ju det ultimata så kommer en liten Hellboy-crossover där, men det torkar är det Det intressant. <Ja>, <laughs> det gick byxorna, nu det. Ja, visst du. <laughs> <laughs> ja, men om vi går vidare. Det är, det är ju ett spel som man ser fram emot ganska mycket. Då. Det här är egentligen To Be Announced och det är väl inte sats riktigt 2015. Men det är, i, i nuläget är det 2015. Och sen om det blir uppskjutet mer vet jag inte. Men det är Just Cause 3. Från våra kära svenska Avalanche tror jag mm. Och de har ju väldigt bra track record också som man inte tänker riktigt på men Just Cause första som slog igenom i ganska liten de kom från ingenstans med det här spelet och sen med tvåan så bara satte de en jättehög ribba på en open world eh, spelande liksom som, som var kul på alla möjliga och mycket bättre än många andra open world spel för sin tid då det här var ju för sin tid i ett par år sedan bara Men <laughs> Just goa är... tiden Precis. Jag tror mycket på just den här serien. Och de uh, håller ju dessutom på med... Uh, och det här, Peppar, Peppar, är ju en film. Det är ju Mad Max-spelet som de håller på med också. Ja, just det. Det var länge sedan jag och, hörde någonting om det. Och det... Kom det inte ett nytt Mad Max-spel i år bara? Eller var det förra året? Nej. Är det bara jag som inbillar mig? Så? Nu inbillar jag ja. det. det är ju de som håller på med och, och det. Det här kan ju bli lite hugget som stucket, såklart. Det är ju, eh, jag vet inte om det är direkt filmlicens på den nya filmen som kommer nu eller inte, eller är mer fristående som de har gjort, eller som vissa andra studier har gjort, till exempel den Riddick-serien som har varit In-Betweens, eller vad nu det kan kallas. Så, det är ju samma motor som Jasko's 3 vad jag har fått eh, infom, och där tillsammans med en rå, dammig, eh, Sahara-liknande värld kanske kan vara intressant. Men som sagt, jag, jag reserverar mig för det, för det är som sagt licens. Men eh, i alla fall, det kan vara värt att tänka på Jaskos 3 och eh, Mad Max som kommer. Mm. Eh, sen har vi då ett spel som står mig nära och det är ett starta projekt som kallas Pillars of Eternity. Eh, Obsidian Entertainment eh, ligger bak bakom det. Och det är egentligen då isometrisk RPG. Eh, och eh, du pausar, du gör dina moves, eh, du opausar och de eh, sköter dessa kommandos. Då, så att säga. Påminner lite om Dragon Age Origin nästan. Ja, eller mm. man kan säga att själva upplägget är i princip Detsamma som Baldur's Gate och Icewind Dale eller Planescape Torment. De är tagna från samma källa det vill säga. Ja, det, det är ju de, de har ju varit med och utvecklat dem. Och ja, det är nu, de. Ja. Och nu så, i och med att de inte har rättigheterna så gör de om själva konceptet fast de gör i en ny motor men med samma isometriska vy Och framförallt väldigt detaljrik Doom, med väldigt hög atmosfär. Liksom. Så där ser jag väldigt mycket fram emot mm, Jag ser fram emot att se hur det tas emot också För med något ja. som, som till exempel Dragon Age Origin som faktiskt var Baserat på så sätt också Togs mm. ju emot väldigt väl ja. Så att det blir intressant Att se de här äldre koncepten De som man har försökt förnyat och förnyat Och förnyat och, och Få se hur man går tillbaka och se hur det håller Hur, hur det håller ja. upp sig <laughs> Oj, Ursäkta Alltså jag <coughs> Ja ja ah, jag vill vet, inte jag vet säga. Never mind. Alltså, jag kan tänka mig att... Det, det, grejen här kommer den isometriska vyn vara... Kommer det funka, helt enkelt? Kommer det vara lika slagkraftigt som det var för Jag vet faktiskt inte. Jag vet att de är väldigt bra storytellers och de är väldigt bra på gameplay och framförallt själva RPG-elementen som enligt mig är riktiga RPG-element, det vill säga när du faktiskt rent trollspelsmässigt får ta dig fram. Så, så nära rollspel du kan Det är inget spel i, i dataspel I världen kommer ju nära riktigt rollspel Men de är nära Eller har varit Om vi mm, fortsätter jag då så Jag vi bara ett... flika om det ja. spel mm. Jag tror att den stora faran Mot eh, Den isometriska bin Är om du kommer in eh, Nya spelare som inte riktigt förstår grejen Utan de Precis. tittar på det och tycker Nej men det här är ju inte riktigt 3D Titta, här, det här blir ju fel. Det är ju, det är ju lika stort där långt borta som det är här. Mm. Um, och inte riktigt uh, ser det från vår synvinkel så att säga. Um. Ja, ja absolut. Och det är lite där jag också funderar på. Hur det tas emot vad, vad mm. gäller just hur det liksom är uppbyggt och så. Fast man kan å andra sidan kolla på många av de spelen som har varit väldigt... Um, framgångskrika under året och särskilt kritiker rosade som ja, Transistor till exempel. Som jag tror kom till nu PC men tidigare till PlayStation. Mm. Vilket är lite av en... Ja, det är också isometriskt men lite mer åt Final Fantasy hållet känns det som. Man kan gå på Bastion-spelet de gjorde innan också. Ja, precis, mm. precis. Och Det finns ju mycket det finns mycket fanbase där ute jag tror idag känns det, som att, det känns som att så många av de yngre generationerna Yngre, som att jag är 3000 år gammal nu Nästintill, du är ja, ju det Men det känns som att de som växer upp nu de tar emot lika mycket Super Meat Boy, Retro, Stuk som The Division liknande Grafiska spel Så det känns öppet Men som sagt det här Det kan gå vilket som De blev ju backade uta helvete om jag inte minns helt fel Så det finns ju de som, som Uppenbarligen vill ha det Men alltså... hur det går Det, det, det, får, det är svårt att säga om faktiskt Alltså det är ju alltid så att vilken genre det än är så kommer det alltid finnas fans till den, jag menar mm. vare sig det är pick e click äventyrspel eller, eller plattformer, alltså alla Mario och Super och Boy liksom, och, liksom mm. eller om det är... Frågan är ju, kommer det hålla? Kommer det, är, är det fortfarande aktuellt? Det är det som är frågan. Alltså jag, alltså jag tror alltid att så länge folk blir intresserade till det på ett positivt sätt så, mm. så kommer det ju alltid finnas fans för mm. det. Och folk som är fans kommer ju såklart vilja visa andra människor. Och det är det jag älskar verkligen med liksom gamingkulturen. är verkligen att vi vill visa andra människor. Det här, kolla det här är bra. Och det går ju inte alltid bra men det, det, det själva driven är ju där. Att visa andra människor att det här spelet älskar jag. Titta det är jättebra. Precis. Och det, det är ju såklart att det finns folk som kommer säga nej men det där är ju skit. Och då blir alla och... Och but hört och allting men det finns ju alltid folk för varje fem personer som tycker att det är dåligt så, så länge det finns en person som gillar det så kommer det ju gå vidare i alla fall. Mm. Så kommer ju fan genren finnas där för det finns folk som vill spela det. Precis. Sen kanske sen om det har samma kommersiella liksom, framgång som det har varit mest genren i forna dagar, det, det har man ju väldigt svårt att säga om såklart. Men ja, men det förstår det vi. Scenen finns där också så att... Ja. Men om vi fortsätter då så finns det ett spel som egentligen inte är satt på 2015. Det är inte satt alls men jag hoppas på 2015 och det är ju Cyberpunk 2077. Det är något oh, jag inte hört talas om på länge. Det, är... det såg jag en trailer om för jättelänge sedan och jag ja, kommer faktiskt ja, ihåg ja, då, den när du nämner det. CD Projekt Red, alltså ah, de som Witcher-serien, har mm. Cyberpunk. Alltså det här, det är ju ett bortrollspel som de har utgått ifrån då. Uh, och... Då är det ultramodern liksom, teknik eh, med en slags genererad mänskligt samhälle. Va? Och eh, det jag har sett är egentligen bara den här filmsekvensen de har haft. Men själva konceptet och framförallt att det är CD Projekt själva som står bakom den här. gör att jag blir väldigt hoppfull på den. Du får, du får länka mig en video sen. För ja. jag, det lät intressant så jag vill... Det, det kommer ha både första-person och tredje-persons perspektiv. Det är en icke-linjär liksom berättelse med olika karaktärsklasser och så vidare. Och eh, det blir helt enkelt... Eh, ja... Eh, anpassat efter dig själv då. Eh, och det ska ju komma till både... Det kommer till PC såklart och... Eh, nu vill jag säga current igen, Alltså den PS4 och Xbox One. Eh, så... Jag tror de får fortfarande räknas som next-gen faktiskt. Ja, men nu, nu är de ju ute. Ja. Jag kan nej, ju inte säga next-gen när de redan har varit ute i år. De kommer ut på current-gen så att säga. Ja, uh, precis som see. jag sa. Uh, men uh, sen då, Mirrors Edge 2. Yes. Ooh. Det är ett spel som DICE förhoppningsvis kommer ut med i år. Uh, och... Jag såg ja. inget release datum för den, det 2015 för den. Nej, det har ju inte nåt. Men man kan ju hoppas, vi, vi, vi får ju spekulera här så gott vi kan. Jag hoppas och tror att de kommer ut 2015, väldigt sent 2015 förvisso. Alltså men, jag, äm... jag såg trailern, de, eller annons grejen de gjorde, vad var det, 2013 tror jag det var. Mm. De annonserade först och, då, och det var liksom, åh, jag, var så, jag saliverade verkligen över för jag för jag älskar Mirror's Edge originalet gör mm. faktiskt, och det, för det, jag, tycker det är, jag tycker det är ett väldigt unikt spel på, på väldigt många sätt och vis och, Men yeah. ju, mer, ju mer jag hör om, om Mirror's Edge 2 desto mer vill jag spela den, men desto mer känner jag att ja, men det där kanske inte jag kommer tycka om som att de, de fokuserar lite mer på combat i det här spelet i, i uppföljaren och det vet jag inte riktigt, det var något som jag gillade med med var Det att det var ingen fokus på combat, du skulle bara springa därifrån. Du kunde slåss, mm. men det var inte någonting som du var tvungen att göra, utan du, du kunde ju bara springa därifrån. Alltså, jag, jag, jag, jag kan förstå det också faktiskt. Jo, mm. jo men... Jo, å andra sidan förstå så... Förstå alltså. alltså de... Som utvecklare, de, de vill försöka att, liksom optimera på något sätt och få se hur... För det är ungefär som om du gör en film och du tar en test audience, vad funkar, vad funkar inte. Jag tror många ville ha mer combat För det var rolig combat Alltså jo. det här med att sparka och slåss I första person Det tycker jag är ganska kul faktiskt Jag skulle vilja ha betydligt mer av det Då i ja, två nej, men se, här, här har vi liksom två skilda vyer på det här Men samtidigt det, det som jag tyckte var den största eh, Jag vill inte se negativa grejen Men det som jag tyckte Tyckte var den största chocken var är det att, de inte, att det är ju inte är en uppföljare till, till äh, Mirror's det, en... det är ju, det är mm. ju en, en, en remake Ja, är det. retelling nästan Ja, någonting sånt Det är ju <coughs> en omformulering Av, första, av originalet Med mm. att, ä, nya element och grejer Men det är fortfarande Fate, det är fortfarande Runners, det är fortfarande Vad fan staden nu hette jag kommer ihåg. Ja uh. Och det är fortfarande springer runt i första persons fel, Vilket är ju det jag vill ha. jag, jag känner att jag är, är okej okay med att det inte är en, en uppföljare. Även fast jag hade verkligen velat se en uppföljare till spelet. Men mm. om det här spelet går bra så kanske vi kan få en ordentlig uppföljare. Ja, det, alltså DICE har ju väldigt mycket att göra just nu idag. Med alla sina och framtida Battlefield-hardlines som de förvisso inte själva står bakom som utvecklare. Men... Det, det ligger mycket som de har sitter och puttrar och de har ju sina spel som de måste liksom upprätthålla underhåll på. Uh, och bättre till då alltså. Uh, just därför så känner jag att jag är inte säker på att jag hoppas att den här uppfördan till Mirror's Edge kommer 2015. För att det är ett så väldigt speciellt spel mm. uh, med väldigt speciell gameplay. Uh, och jag tror att det, det skulle kunna skada ettan om toan kommer och inte är välgjord. Ja, Ja det, det kan, Jag kan hålla med framförallt På en punkt att jag vill att det ska vara klart När det är klart Om mm. det är klart ordentligt 2015 I slutet nu på det, fine Annars för min del Släppte 2017, det spelar mig ingen roll så, um, länge, så länge det kommer Och det är bra och det är ja. färdigt Men och, jag tycker i alla fall ja. det, det är ett intressant spel att nämna Just för att DICE skiljer det är ett spel som skiljer sig så pass mycket i, i ton och estetik och framförallt gameplay som, mm. som, som mm. skiljer mot många andra spel idag. Det visuella i, i Mirror's Edge är ju väldigt, alltså väldigt unikt på något sätt. För jag, jag tror inte jag har sett något spel som är som Mirror's Edge. Alltså, i, i hur det ser ut heller, det är ju väldigt mycket vitt väldigt väldigt um, skarpa färger är det ju. Och med alltså väldigt kliniska färger ska jag väl säga och samtidigt som det är de slänger lite rött här för att visa vart man ska någonstans och sånt och jag det är väldigt få spel som har det och det, det är det att kom ju faktiskt i, under den tiden där det var väldigt mycket gråtoner också, det är fortfarande det i väldigt många spel men, men det var så, det var så, äh, så ljust mm. när det var så mycket mörka spel vilket gjorde det ser... ganska unikt också jag måste säga att jag har alltid varit lite förundrad då sen strax efter Mary's släpptes till nu Att det inte har kommit fler liknande, både i, i gameplay och, och det estetiska ja, jag, jag var också väldigt förvånad, jag, alltså jag spelade med och tänkte Alltså, det här måste ju bli en trend nu, för det här var ju så jävla bra mm. Men så kom det inget mer om mm. det, det, det, var, det var knäpptyst, ingenting Det var liksom ingen som sig om på det överhuvudtaget ja jag så tyckte det var coolt bara att man kunde se sina egna ben liksom i spelet. Men, ja, men där där får är... man ju om vi, om vi ska gå vidare, ursäkta att jag avbryter, ja, nej, alltså, du... om vi pratar i fyra timmar. Men, äh, det, <laughs> äh, där finns ett spel som faktiskt kommer som har parkour i, äh, i sig. I princip. Äh, och det heter Dying Light. För visso har det det mest uttjatade temat i världen också, zombies. Men, mm. du tar dig från hus till hus, du ser din kropp så att säga, och överallt i första person. Uh, så om inte någon av er har tänkt nämna det så är det i alla fall ett spel som många ser fram emot. Det är inte en på min lista men det kan vara värt att nämna. Jag har hört namnet, jag bad bara aldrig vet vad det var för någonting. Jag har inte ja. kunnat kolla upp det ens. Parkour, sparka, ta vilka verktyg du vill som du kan hitta och mosa zombies. Och med Zombies så övergår jag till ett spel som jag egentligen inte hade trott att jag skulle vara intresserad av förrän jag såg gameplay ur det. Uh, och det är ett spel som heter Killing Floor 2. Har ni inte du ute redan? Va? Nej. inte du ute redan? Nej. What? Fan Killing det... Floor 2 uh, kommer nu under året till Windows och, eller till Steam då och uh, Playstation 4. Och och bara har en ganska så vad ska man säga väldigt väldigt gårig approach på sitt typ musande av zombies. För du kan typ och säga att du tar ett svärd. Då Om du hugger av zombie i huvud, liksom av huvud, då blir det verkligen rakt av där. Du kan slice en jämst med hela jävla mitten på kroppen och du ser ryggrad och allting ramla ur dem här. Alltså jag, jag, det hör ju på mig själv, det låter ju asnöskigt, men det <laughs> låter ju, alltså de är ju väldigt, de ser ut som några konstiga, så här, halvgråa zombies bara som springer fram och du kan slicea och daisa dem utan hellskotta utifrån den gameplayet jag sett. Det, det, det, det, här, det är multiplayer också va? Ja ja, det är egentligen rent multiplayer. Det låt låter lite att som, vad var det, Delta Force som man kunde skjuta folk ut och de, de huvuden exploderade där man träffade och liksom gick sönder. Det var gammalt ja. Delta Force-spel. Ja. ja, det är möjligt. Fast här, här tar de verkligen till en nivå där att om du hugger av dem i magen då väljer allt magen och håller ut. Alltså det. Oh, Jävligt. Uh, wow. Ja, det Jag går säkert att reglera det. eller något. Det låter ju väldigt mycket och det kan ju vara att de bara har haft det nu i tidigt skede. Det, det får ju se. Det kanske inte blir så i, i den riktiga releasen så. Men äh, jag, jag såg på gameplayet här för ett tag jag tänkte, Och så var det lite så här alla färor, att slow motion, jag vet inte om de gjorde det med flit i själva... I, Men har du spelat det första? Ja då, jag har spelat det mm. första. Där har de ju också mycket, det, det är ju klassbaserat survival mm. co-op om man säger, det kommer ju Jesus. vågor hela tiden och ja. det är mycket slow motion på att om du skjuter en zombie i huvudet till exempel så går det ner i slow motion lite en stund så att om du fortsätter skjuta dem i huvudet och träffa varje skott så... Känner du lite på att ha slow motion över det mm. hela? Grafiken har de ökat avsevärt. Ja, det, var jag det ser ut som ett väldigt gammalt spel om du spelar det. Men det spelas ja. väldigt mycket fortfarande. Det släpps ja, mycket alltså, banor och, för Första ser ju väldigt ålderstiget ut. Det kom ju 2009 2009. Det var egentligen en mod på Unreal Tournament 2004. Men det här nya blir utifrån Epic Games Unreal Engine 3. Vilket gör att det kommer förmodligen vara väldigt, väldigt fint. Men det, det ser jag i alla fall härligt slavsigt ut för de som gillar sånt. Mm. Uh, och sen mitt sista nu för att försöka avsluta det. Och det är egentligen ett spel som jag inte kommer kunna spela. Men jag tycker det är värt att bara nämna det. Och uh, jag tror det är satt på slutet av året. Men jag kan ha fel. Rise of the Tomb Raider. är tidsexklusiv för Xbox One. Särskilt. Jo, det, det är 2015 är det. Ja. Ja, det ligger på min lista också. Är det. Men det, det kommer säkert komma till Windows. Ja, ja det kommer också. absolut komma till Windows. Det är ju tidsexklusivt bara. Och please, det är det säkert också för ja, ja. Förra också var så. Ja. Um, och med tanke på hur bra Tomb Raider var i den här nystarten så ser jag väldigt mycket fram emot det. Uh, faktiskt ett spel, alltså, spel, hade, måste spela. hade det inte ja. varit så att jag redan hade planer på att köpa ett Xbox One Så hade jag väl köpt ett Xbox One bara för att spela Rack of Tom Tomb Raider faktiskt mm. så att, ja. så, så Men det, det, det tycker jag i alla fall är värt att belysa För det, det är ett spel som även om jag inte har Xbox One Så känner jag att det här Det, det skulle jag jättegärna vilja köra Och det kommer ju förmodligen köra kanske under 2016 då När det faktiskt kommer till PC ja, Varför kan det inte komma till PC samtidigt? De har ju Xbox varit, one PlayStation PC. Det var ju jättemycket rabalder om liksom, alltså. det där. Det var ju jättemycket rabalder om det där när de gjorde ut annonseringen och sen så först lät det ju som att det var enbart exklusivt för Xbox One, men då hade de liksom sagt fel och det var egentligen bara tits exklusivt. Och det har varit mycket sånt där att här är exklusivt till Xbox One, kommer inte på PlayStation 4 men det kommer till PC. Samma sak PS4, exklusivt till PlayStation 4 och PC. Mm. Så har man PC så kommer det ut förr eller senare. De, de, jag har fortfarande ingen utgör att, utgör att köpa en konsol. Den andra konsolen, inte PC. De vet att de skulle få så mycket skit om de skulle utesluta PC totalt. Så Men det, det är skönt nu när det är lite... Det är faktiskt det är lite PC-arkitektur i de här. PS4 och Xbox eller x mm. Så mm. kanske det faktiskt går mycket, mycket snabbare att få ut de där releaserna. Sen ligger... Jag tror det går mycket... Ja, egentligen kan de göra det... På en gång, men de håller ju på för att de vill liksom, släppa det till sin konsol först. Såklart. Alltså det underlättar ju något enormt för utvecklare. Mm. Att man, det, det är liksom bara att göra om lite visslingen beroende på vad man har för motor. Men i stort sett så är det ju bara kontrollerna och, och inputen behöver göra om. Och sen mm. är det bara att skicka över den. Precis. Det svåra är ju att kunna sälja det. Och få licens att sälja det på de olika. Precis. För det är uppskattas. Men där har jag i alla fall. Efter mycket snack. Mina spel som jag främst ser fram emot. då. Får vi ta nästa filer? Mm, nästa felur på listan. Det är Daniel. Det är det något du ser fram emot speciellt som inte har tagits upp? Om det är något. Ja. Det är ju. Batman har ju redan nämnts. Vilket jag ser emot. Men dock kommer funnade du skaffa mig en Xbox One innan det sker ju. så Men jag har ju gått om tid så det ska ju inte vara någon stress. Skaffa en PC istället. Nej, alltså. Det blir direkt efter att du lagat din PC, så har jag Precis. Efter att jag fixar den. Nej, ja, det är ju lite grann mycket som jag ser fram emot är ju på Xbox One ju faktiskt. Så Vi har ju till exempel Halo 5 är ju ett spel som jag ser fram emot. Halo 5 Guardians som jag ser fram emot det som liksom, jag har alla de andra spelen I serien och jag tycker om storylinen i det så Hoppas de inte liksom Förstör den Nu ska det också vara i sam Sammanhang med en tv-serie också Eller tv-serien, en den här serie som de kör på men Det gjorde ju de i Malo 4 också Ja ah, jag vet, jag har fortfarande inte sett den Den var bra, den var bra Jag, jag, jag, har, den. jag, har, jag har den på Blu-ray så jag, jag kan jag jag se Ja kom igen Danny Ja tyst nu på er. Låt den prata nu Prata. Men som sagt det är, ju, det är ju ett spel som Säkert många ser fram emot Halo 5 Och de har ju släppt betan Har de ju kört Och de har nyss ut, nyss ut de ser en sån här Collectors Edition Alla 250 dollar Man får med någon superstaty och sånt där Får du med resten av röstningen nu inte bara hjälmen Ja precis man, man får med hela röstningen För 250 dollar Det skulle ju verkligen vara någonting Life Size Master Chief Ja jo G Nej, Cortana något included. Robert Du kan prata, när det är din tur <laughs> Sorry, jag behövde bara få göra skit Du behöver bara få göra så här, Fandango såklart Är också ett Se fram emot Spel som jag ser fram emot på min lista Är väldigt många som jag antingen inte kan spela Men jag är väldigt intresserad av att spela Så det kommer bli en Någon gång i framtiden som Om vi tar till exempel Uh, etan, The heter Order 1866 vilket är Playstation 24 exklusivt. Mm. Men uh, det ser grymt snyggt ut och liksom de har gjort ett väldigt bra jobb och jag är intresserad och ser när du kommer ut med trailers och sånt för spelet. Nu blev det ju uppskjutet uh, var det? Skjutet två månader eller något sånt där. Då. Fast det är fortfarande 2015 Ja, 2015 att, uh... men det är skjutet jag, jag vill ju se mer ifrån spelet. Det, det, kom, det kommer nog under första och andra kvartalet 2015, då får vi nog se mer av det. Precis. Och sen har vi ju spelet som Robert Jack inte vill ha, det är Assassin's Creed ju. Fast det har inte varit någon med om det än. Nej, men det är sagt, det, den skulle släppas i slutet på 2015, det är det som har kommit ut i alla fall. Så. Oh. Men som sagt, det kan ju ändras, men jag tyder på att de ändrar på. För de har ju släppt, alltid släppt spelen i slutet på året. Så jag skulle vara väldigt förvånad för de inte skulle göra, släppa ett Assassin's Creed. Ja, jag, så, jag väntar tills jag faktiskt ja, om, om vi har lärt oss någonting så kommer det släppas oavsett vilket skede det är i. <skratt> Halvfärdig. Ja, det är klart det kommer släppas. Det, det, det är ju tydligt är inte på... Hur bra det är, det är... Ja, ja. De har lite att bevisa, för att går det här släpper de en buggy version nu, då ligger de illa till, men, ja. ja. Ja, jag har faktiskt inte sett eller läst hur det är med Unity just nu, ifall det fungerar Spelbart. Inte. Det spelbart, det spelbart, men inte komplett sådär. Äh, äh, jag har inte hört något negativt, min bror köpte det ju nu. Eller om han har köpt de har ju spelare, båda mina bröder, och de, de, verkar... de säger att det är spelbart nu i alla fall. Mm. Så att det... På PC i alla fall. Precis. Mm. Eh, Star Wars Battlefront. Ja just det, det var ett men spel jag hade glömt bort. Men spelen på min lista! Det, det är så lätt när du lägger upp dem online. <laughs> ja. <laughs> jag lät inte ens ta med den, men jag visste någon skulle ta upp den sen. Mm. <laughs> men eh, det, det kan ju bli intressant. Spelar ju de gamla spelen ju med, med det, pojkar tror jag också spelar. spelat. Yes, ja Simon, vi spelade skit i nu Battlefront 2 gjorde vi. Oj, oj, oj. Vi, jag, jag köpte det ju till och med på Steam. Eh, till mig och Simon gjorde det, Så vi kunde spela med varandra. Det var skitkul. Um, took me back. Ja, ah, good old days. När han var en liten skitunga. Jag kunde sätta mig på honom så var han tyst. Ja. Yeah. de <laughs> <laughs> härliga tider. Eh, sen har jag liksom spel som är troligtvis kommer att skaffa, men inte i första skedet. Det är liksom Crackdown serien ja. och Om det är någon du som har spelat Crackdown-serien. Nope. Nej, det... vad handlar den? om? Jesus, kan du inte berätta? Du spelar som en, en, en framtida polis, liksom en sån här framtida polis, där du kan, det är ett lite rpg element du kan liksom uppgradera din, beroende på hur du gör För du skjuter mycket och är duktig på det, så går du upp i liksom skytte, liksom håller på att springa och hoppar en massa, så kan du liksom bli bättre på att hoppa kan... Hoppar eller scroll-typen där, alltså, att du, ja, du, du går upp du, när du gör det. Va, vad du gör, liksom, åker du bil så blir det bättre på bilkörning och kan du mm. köra bättre. Så det är liksom det. Det går ut att du ska ta ner gangsters. Det finns liksom olika små öar runt huvudön, eller också uppdelade i olika områden. Och där ska du ta ner liksom bossen för dem. Du måste gå igenom såna här minibossar innan du kommer fram till slutbossarna på varje ställe. Så det där går ut. Det är liksom att ta över och, ta över och liksom rädda folket. I tvåan så tror jag att de. Jag har inte spelat tvåan ännu för att jag och min bror inte kommer att spela den ännu. Men så har de slängt in någon zombie-element i liksom, den här där. Zombies som kommer ut på natten eller sånt där. Då blir man lite så här. Ja, mer zombies. Nej, jag tror att jag väntar ett tag med det. Men jag tycker det är ett bra och kul spel liksom. Och det jag skulle tycka det är kul om fler skulle spela för att jag tycker det är en bra serie i alla fall. En så länge. För ettan är skitkul, det är liksom man kan springa och, och leka bäst man vill och hoppa och studsa och skjuta Och sen har de såklart med så här teamet att hitta jag tror det, 300 orbs och sen är det någon annan orbs Liksom man springer och letar Vilket aldrig kommer göra Men det var ju det där spelet, jag, jag såg ju dig spela ja. för länge sedan ja. Jag undrar vad fan du höll på med, Du bara, väl lite orbs bara, vad fan vad du vad håller du på med? Ja men det är från 2007-spelet så det är nog ett bra mm. att jag du såg mig det ja, Sen är det ju som så, som också uncharted 4 sivs NC liksom jag, jag vill ju ha och spela med här spelserien nu så hade, hade du den också på din lista Robert? Ja, det hade jag. Det Bra, då går det väldigt snabbt sen. Du ska ta din bild. Precis. <laughs> Men Uncharted liksom, om jag har sett bilderna, då är det är väldigt väldigt realistiskt gjort de är liksom nu för tiden Nu finns en svartvit bild på dem och det är liksom svårt att säga så här, är det verkligen en datanomerad figur eller liksom är det en bild på en ekipension för de har gjort väldigt bra arbete det ser riktigt snyggt ut på de bilder man har sett i alla fall Och så alltså, när, när man tittade även när man tittade på jag tog ju här tidigare i år när jag flyttade hit till, till Stockholm så äh, min äh, min rumskamrat han har ju ett PS3 han äger alla de tre första så jag satt och, och drog igenom allihopa gjorde jag då och Grafiken är väldigt snygg. Den, den visar sin ålder lite, eftersom spe, första spelet är valt från 2007 eller något sånt där Så att den visar ju att det är lite äldre, men sista trean som bara kom för något år sedan, den är ju fortfarande väldigt snygg. Även fast det ändå är en, det måste nästan vara samma motor fortfarande. Det känns, spelen är väldigt identiska i gameplayet, vilket det är väldigt skönt om man spelar om Iraket, för man behöver inte liksom Justera då någonting Om, om vi säger så, här, Naughty Dogs vet jag iallafall alltså hur man får ut Det ut av hårdvaran på sina spel det som det Sista fint. spelet var liksom skitsnyggt för då på de gamla konsolerna ju. Och nu när de har fått kraften på Playstation 4 och Xbox One Så liksom finns ju inga gränser för dem egentligen Men man ser ju verkligen det, Last of Us är ju också Naughty Dog Och det, det ser ju jättefint ut så att de, de, de vet ju verkligen Vad de gör för någonting Och det som alltid har stått ut väldigt mycket För deras spel är ju också att röstskådespelariet är väldigt, väldigt bra också det, mm. det är som en film, är det att, att spela det. de spelen är det. Verkligen Ja, bra röstskådespelare kan ju verkligen göra enorm skillnad mm. Även Definitivt. om det bara är korta sekvenser, jag vet till exempel i Final Fantasy 14 online I mainquesten så har man ju då en del voiced cutscenes man, man sitter ju bara och längtar efter dem där. <laughs> det som jag gillar mest med, med Uncharted då när det kommer till rösskådespelet det är inte bara det att, att i varje cutscene så, ser, så känner man verkligen, det känns verkligen som man tittar på en film för liksom karaktärerna, de rör sig som riktiga människor gör. Och det, det är väldigt ovanligt i spel faktiskt. Och, men även när, när man är ute som Drake, Nathan Drake och springer runt och grejer så han pratar med sig själv lite då och då så här, och det känns verkligen som det är så en, en riktig människa faktiskt pratar med sig själv liksom, när, när man hamnar i situationer och grejer. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Som en person som pratar med sig själv väldigt mycket. Så, mm. så, så jag fortsätt, jag ta och fortsätta på mina såna här korta det är Island 2. Men. <laughs> Robert, det är väldigt kort för dig. Eh, jag, <laughs> Ser du verkligen fram emot det? Ja, jag gör faktiskt jag, det, Om vi säger så här. Dead Island... Var ju inte snyggast. rip Riptide var inte snyggast. Och det här Escape Dead Island är inte heller snyggast Men jag äger dem i alla fall för jag tycker det är kul Det är liksom bara det här liksom Sätt sig ner, springa kring, slå ihjäl lite zombies Det är liksom så här. Eh... Det är lite så här avkopplingar För lite frustrerad, bara springa och slå någonting hårt Med ett stort uh, så, och Men tvåan är ju, är ju inte samma som gör Så då får man ju se hur det blir med det här ju. Jag... Eh... Ser väldigt mycket fram emot Dead Island 2 faktiskt Men för mig är det, är det inte så mycket för att jag gillar story eller något eller vad det är Utan det är mest, för mig, jag spelade igenom Dead Island 1 och Riptide tillsammans med en polare Och det är det jag ser fram emot, att få spela, spela med henne igen liksom att, ha, att springa runt och slakta zombies tillsammans, det är det, är det jag ser fram emot Så att det, det, är, det är det där, camaraderie, det är det, är det som, som jag ser fram emot det därför var jag inte, jag var inte så exalterad över, över Escape The Island som det är ett singleplay-spel. Så jag kände ja, men, att det var Tvåan, väldigt... so, det där är en skruvspel efter eh, Escape The Island. Jo, nej jag, jag, jag vet så jag måste väl spela mm. det. Men, eh. Ja, men vi, tar, vi tar mitt sista spel som jag ser fram emot är nyfiken på hur det kommer att vara. Även jag kommer att spela det på väldigt lång tid eller lång tid, är ju Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mm. Nej, jag tycker att det var tyst. Det var inte det säga, va? Det är en sån här, här okay, Hallå? Ja, för en annan som har spelat, som tappade Metal Gear-serien vid trean någonstans. Vilken så, är det? Är det trean är snake eater. Det ja, är han ut ute och, och kryper i skogen och äter ormar. Just, är det om man möter på hon, for, hon första boss eller vad hon heter? Ja det, det gör man, det är ju, det är ju den, den är det som utspelas äldsta och sen är det fyran som jag ska spela någon gång eh, innan är, jag spelar femman. Cutscens, är det fyran när jag är femman? Fyran är Cutscens The Movie. Ja, ja precis. <laughs> mm. Tryck A nu, okej, okay. eller kryss X. Så. Det är lugnt, jag spelar Fanfarens i 13. Jag, jag är förberedd. <laughs> Eller jag håller på och där man får ta ja, en paus fast, fast från vad jag har hört så är ju Mestliga Zoll i 4 ännu värre än... Aj, alltså, det, det är garanterat såhär 45 minuter långa cutscenes i det Ja, cutscenes är oh, oh. i, i Final Fantasy 13 och är inte så långa det nu Tänk äh, Tänker jag bryter från, från den här, nu kommer på ett till spel som mm. Eventuellt Kommer Till Xbox, ja det Låt oss höra ja. Det är Kingdom Hearts 3, ja. ja. Jag, alltså, vet att, jag vet att det står Xbox One på det. Och det ja, alltså det, det ska vara... Det är sagt att det ska vara liksom 2015? Ja, jag har hört lite konflikting angående Men, det där... Alltså, det är så, den kom är som en sista liten bubbla där. Nu är jag klar i alla fall med de spelen som jag är intresserad av att se fram emot. Ja, men äh, då... Nästa talare. Då går vi vidare till Lotta. Va, va, vad ser du fram emot Hallå. för spel? Robert, damerna först. <laughs> Vett etikett. Tackar så mycket. <laughs> <laughs> uh... Ja, vi, det som står längst upp på listan här, jag tror det är det som kommer ut här närmast. Det är visserligen bara en expansion, Heavensward, till Final Fantasy 14. Shit, jag, jag vet hur du känner dig av nu. Jag har gjort ett misstag i min ordning. Nej <laughs> då. Det, det kommer bli första expansionen till Final Fantasy Uh, och jag har inte, jag inte läst på jättemycket om det Men uh, det, det kommer bli intressant uh, De är väldigt duktiga I de små patches de har gjort Nittills uh, Att verkligen bygga på både main story Och, och olika moment uh, På ett Intressant sätt så att Även om man har levelat upp Sin karaktär till maxlevel På ett par tre olika klassar, klasser så blir man ändå sugen att, att testa det här nya. Man får tänka på att i, i nya expansionen så kommer det ju... Det kommer tre nya klasser. En tank, en DPS och en healer. Den som är Dark Knight är tanken, vilket jag ser fram emot. Du har astrolog som hilar, vi vet inte vad den är speciellt, men den har tarottkard eller något sånt där. Den hilar klass i alla fall. Och sen har du machinist som använder gevär och pistoler och gadgets för lite support som kör DPS. Så att, och allting, det är ju jobb egentligen. Och de kräver ju att man har ett, en primär klass och en sekundär klass, så du måste ha en klass till, som är upplevelad till 30, och en sekundär till level 15. Då kan du låsa upp de här jobben, så vi vet inte riktigt eh, vad det ska vara för blandningen, men man kan ju tänka sig att till exempel en Dark Knight är förmodligen en Paladin som kör med svärd och sköld eh, till level 30, och, och en Black Mage på level 15, så kanske du låser upp Dark Knight-jobbet. Eh, det finns väldigt mycket roliga grejer att gå tillbaka nu och levla klasser som man kanske, ja men jag måste ha det där jobbet då måste jag gå och levla den här klassen uh, utöver det så låser de ju även upp en ny ras man kan välja så att uh, vill man ju köra någon av de nya klasserna kan man göra en helt ny karaktär också och börja leva. så det, det, kommer bli, det kommer bli mycket musik uh, det, det ser verkligen framåt och det är Final Fantasy 14 är ju egentligen till PC Man kan spela det på konsol också Men det är fel <laughs> det, det går att spela på konsol Men Ja, det, det är lite så Det går, men ähm, Nej ähm, Annat spel som kommer Nej, vetligen enbart till PC Eller ja, PC Mac äh, Är och Jag gör lite av en Blizzard Fangirl Så att där har vi Overwatch Ja, ah, just det uh, and, jag är vanligtvis inte alls intresserad av shooters men uh, Overwatch ser väldigt intressant ut har jag missat uh, det, vad är det för något? det är ju den de utannonserade här för inte så länge sedan va? Ja, men jag tittar mm. inte på nyheter uh, mm. på Blizzcon uh, kom den stora den stora release eller ja, det stora avslöjandet okej, okay, för den som inte kollar på nyheter eller Blizzcon, vad är det för något? Blizzcon är en gång... Ja, Blizzcon var det... vet jag vad det är, men yes, vad är Overwatch? Ah, yes Overwatch är ett uh, FPS uh, Med... Uh, du väljer olika klasser Eller ja, okay. olika hjältar då uh, Och... Uh, ja På sätt och vis väldigt mycket av en klassisk shooter uh, Med två lag och så vidare Okej, okay, det är Nej, liksom, är det Deathmatch Capture the Flag baserat eller är det någon no story eller? Nej, det är Deathmatch. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men äh, det är intressant. Varje, varje karaktär har lite av en story i sig. Äh, men det, det är lullull. Ja, det är bara det, är för det för att ha en rolig anledning. Precis. Ähm... Men, annars, är jag, om jag får flika in lite bara, jag, jag såg ju trailers på det och mm. Förutom den cinematiska, men också lite gameplay och själva... Den, den, här stilen de har valt för tycker jag är lite fräsig på något sätt. Den, mm. den känns lite. Vad var, det var någon som sa att det lät, såg ut som någon känd filmstudio stil eller. Något. Jag kommer inte ihåg, men det, det har en cartoonlig stil fast. Den kändes lite pixar. Så var det. Att ja. det många som sa att det kändes lite pixar liknande på en del karaktärer Det kan jag skriva på. Och sen har ni ett ganska så varierat utbud av karaktärer med allt. Från gorillor till uh, små dvärgar med stora skägg och uh, robotar och allt möjligt. Och gorillan Winston är bäst. Jag är ledsen. <laughs> det bara är så här. Heter han <laughs> Winston? Cinemat ja, Winston. Winston. Det oh, yes. för det. se den cinematiska trailen så förstår Precis. ni menar. Han är fantastisk. För det var så <laughs> intressant när de just kom ut med det här, För det var ju lite i, i, i samband med det här med att de faktiskt la ner... Den här uh, MMO-titeln som de hade. Mm. Uh, Just. Så, så då, då kom det lite efter det och då aha, de har faktiskt ett till spel. Jag menar, ett nytt IP från Blizzard, det, är inte, det här är inte något vi ser ofta. Precis. Så det kan bli väldigt intressant. Ja, verkligen. Uh, och som sagt, väldigt varierande funktioner på de olika klasserna. Uh, det vill säga karaktärerna. Mm. Uh, och en hel del innovativ, eh, innovativa abilities och, och skills. Så att eh, till och med jag alltså, som antagligen kommer vara en av de sämsta ever eh, på spelet. Eh, kommer jag i alla fall vilja testa det. Mm. Um... Ja men. <laughs> Härligt. Ja, jag kan också tänk tänka att faktiskt. Tävling. Alltså jag såg, jag såg både den cinematiska trailern och game tra gameplay trailern och tänkte... Ja, det kan jag tänka mig att spela. Mm, mm. Och sen dessutom det är ju Blizzard. Jag menar, jag, ja, nej, jag har inget... Jag, jag har måste inget, älska det. Jag har typ ingenting med Blizzard att göra har jag inte någonsin. Ah. Hopp. Då äh, kommer du inte uppskatta äh, nästa spel på min lista heller då, antar jag. Nope. <laughs> Heroes <laughs> of the Storm. Ja, ah. vad är det? Äh, det är ett mobba. Uh, som inte heller egentligen är min genre, men eftersom det är Blizzard. <laughs> mm, det är inget val. Uh, nej, precis. Jag, jag måste. Uh, där man då spelar uh, olika kända Blizzard-hjältar. Det, uh, det här kan bli riktigt kul. Ja, mm. oh, nej. Eller, det vill säga, det är uteslutande Warcraft-hjältar, har jag för mig. Jag menar, du kan ju spela som Diablo ja. från Starcraft, från Warcraft. Ja, det är alla de. Ja. Jag säger, Tänker det har ju varit från, ute. Det är, är blissar, tror jag. Det har varit i Bete, ja, ni jag ja. vet. Jag, jag tror du spelet var ute förra året, nämligen så. De har man ju till och med nej. The Lost Vikings. Ja. Nej, ja, just. Ja, <laughs> så att det, det blir också något intressant. Mm. Jag har inte sett så mycket nya grejer i Heroes of the Storm eh, som jag har sett i till exempel Overwatch. Eh, det tillför inte så där fantastiskt mycket till chansen. Ja, sidan... Det är lite unikt, men det kan vi ta en, en speciell gång sen när spelet kommer ut. För det kommer vi nog spela en dag för det är Blizzard. Mm. Ja, men vad härligt. Jag har som sagt inte tittat in jättenoga i det. För utan... du vet att Blizzard släpper det. Ja, då är det något man måste köra. <laughs> ja, men faktiskt. För man, när vi ändå pratar Blizzard så är det ju så att i, i regel så släpper de det verkligen när, det, när de känner sig yes. de släppare Och om det är några som kan optimera ett mo en MOBA-spel och kanske på sätt och vis genren i sig så kan jag tänka mig att de gör det. Jag menar bara en grej som man gjorde till exempel det här med level delas över ditt lag. Mm. Så jo, det. att det är mycket intressant, de, de, de förändrar väldigt stora grejer och försöker och provar på sig allt under den här beta -perioden. Så att slutresultatet ser vi nästan alla fram emot tror jag, även om man inte spelar MOBA-genren. Om du så veckans spel så kan jag säkert spela det, ja. annars eh, kommer jag nog inte göra det. Bara en liten notis där angående just det här så tycker jag det är intressant ändå att de, för Blizzard de, alltså, är ju inte äh, nya inför själva online-aspekten med spel. Menar, Starcraft har ju varit på tapeten i tio år, minst. Men nu så ger de sig på de här genrarna som, som många sitter och leker i. Jag menar, moba genren och uh, Play versus Play liknande. Team Fortress i Overwatch. Och jag kan tänka mig att de har något mer uh, under luppen någonstans. Men de tar sin tid men det, mm. Å andra sidan, det är en sak som jag, lite, som jag tycker är lite synd, är att de, för de började någonstans med faktiskt singelspelareupplevelserna I alla fall de spel som jag körde från dem Så var det ju Diablo typ och sådär va Första Diablo, visst man kunde köra multi där eh, men När du körde själv Så var det en jätte jättestark upplevelse första gången Det var mm. Synd att de eh, inte, jag, vill, jag vill gärna se, jag ser jättegärna de här spelen, men jag ser jättegärna något koncentrerat singelspel också. från dem. Det var bara det jag ville säga. Ja, men de, de vet vad de håller på med. Absolut. Eh, överhuvudtaget. Eh, och jag tror väl att det är väl bland annat för att vi inte väntar oss de här typerna av genrerna från dem. Eh, ja. Som de vill försöka komma in där med, med en vänsterkrok på marknaden. Precis. Se bara på det här, vad heter kortspelet de släppte? Hearthstone. Hearthstone, ja. Precis. Och det har ju blivit mm. en succé i sig. Verkligen. Uh, de så. kom ju ut nu med Goblins vs uh, Eller Gnomes vs Goblins, uh, för inte jättelöjning sen. Vad är det? Uh, det är mm. en, uh, en patch, eller mm. update, eller hur man nu vill benämna det. Mm. Uh, Expansions? Ja, expansion. Tack. Med nya kort, helt enkelt ah, okay. Med väldigt... För de för som har spelat World of Warcraft Eller överhuvudtaget Warcraft-serien Känner nog igen vilken typ av kort det är Om det är just gnomes och goblins Det är väldigt mycket som säger pang Det är väldigt mycket som exploderar <laughs> i ansiktet på dig Och det är väldigt många får Fråga mig inte varför Varför, Lotta? Varför? <laughs> Jo, du förstår. När en gnomo och får tycker väldigt mycket om varandra. Det här, äh, det här man... måste du relatera väldigt bra till, Rob, eller hur? Nej. <laughs> jag, det är därför jag, <laughs> jag frågade, för jag förstår inte. Det, han förnekar nu. Mm. Varför du I är i jätteinsatt i det hela, så... Fredrik? Det med... Du har ju många års erfarenhet. Så Men inte... Hearthstone har ju varit ute ett tag! <laughs> <laughs> Och är ju ingenting som kommer under 2015, så... Äh... Nej, men om vi, ska, om vi ska gå vidare lite, äh, innan vi går allt för djupt in på äh, de här relationerna. Äh, det är äh, ett av de få spelarna på min lista som faktiskt inte exklusivt är PC. Äh, mig vetligen är ju Dead or Alive 5, last round. Vi om att sno spel från varandras lister, Max. Ja, här kommer du skära men Det är ju <laughs> något som har varit ute i PlayStation 3 väldigt länge, men nu äntligen släpps till PC. Precis. Så att, eh, ja, jo, spel från varandra. Ja, det gör vi allt. <laughs> mm, mm. Uh, och jag har inte spelat något av de tidigare Dead or Live-spelen. jag uh, är ju överhuvudtaget väldigt ny för fighting -genren. Men eh, det, det är en ganska stabil serie, så såvitt jag förstås. Eh, har funnits ganska länge och vet vad de bör och inte bör göra. Eh, och eh, det skadar ju inte om man nu ska sitta och titta på pixlar på skärmen eh, ett antal timmar per dag så skadar det ju inte om det är söta pixlar, till exempel. Eh, mm. Uh, skulle du smaka på dem också? I wish, jag säga, <laughs> Så långt men... har <laughs> vi inte kommit teknologin än. Låt Oculus Rift ta första steget. Ja, men jag På om söta pixlar så tänkte jag mest. Men ja, mm -hmm. du tog det lite på ett andra håll. Det så. låter som det skulle kunna vara en typ av godis faktiskt. Ja, det är så. <laughs> jag, skulle, jag skulle vilja äta söta pixlar faktiskt. får lite M&M's och söta pixlar. Men det är en bra ja, blandning. Jag precis. Det låter som faktiskt. <laughs> men sockerbit är ju teckniskt sett en söt pixel om man ska vara så. Men ja. Mm, mm. Moving on. Ja. Um, men uh, ja, det ska bli väldigt spännande att testa och också introduceras för uh, den här serien. I alla fall. Um, och ett annat fightingspel som antagligen också står på Maxs lista. Guilty Gear Xrd. How dare you? <laughs> <laughs> well, du får skilla dig själv, det är det som har introducerat mig. Ja, det var det, var det värsta. Ja, Jo, ja, det, är, det är bara bra grejer, så att jag kan inte säga för mycket negativt. <laughs> Precis. De, de har ju tagit bort en hel del karaktärer från tidigare Guilty Gear Spel. Men det är väldigt mycket remake av karaktärerna och det kommer också att bli 3D-modeller. Animerade 3D-modeller så att det är inte. Eller jag handritade animerade eh, så att det inte är datamodeller. Eh, ser väldigt läckert ut på de videos som jag har sett. Eh, ser, ser väl gjort ut. Eh, lite mysigt så där. Eh, men. Eh, ja, de har. De har som sagt gjort om karaktärerna lite grann. Det är speciellt en som det har hänt väldigt mycket med. Bara för det kommer jag inte riktigt ihåg vad han heter just nu, Max. Du menar jag på Tempkin? På Tempkin, tack. Som har gått från att ha typ en gorget till en full rustning. Och det är ju lite av en skillnad, kanske. Mm. Ja, det var ett tag sedan... De som gör giltiger, Works, de... De har ju hållit på länge med det här, med Guilty var ju där de höll på med innan BlazBlue. Och de karaktärsdesignerna sattes för lång tid, för länge, länge sedan. Så nu hade de ju chans att faktiskt gå tillbaka och ha haft någonting emellan och komma med lite nytt sådär. Så att då passade de på när de ändå skulle göra om alla modeller från scratch. Mm. Jo, varför inte? Uh, de, har, de har lyckats fint med de flesta tycker jag. Uh. Mm. Vi hoppas att de släpper fler karaktärer. Det är ju redan eh, tre nya karaktärer som spelet släpptes i Arkad i Japan. Det kom ut en ny DLC-karaktär bara för någon vecka sedan. Men som sagt, anledningen varför vi har det på våra båda listor är för att det har nämligen inte släppts i Europa än! För att vi är lite efter... De, de hatar oss! Donor, helt enkelt. Ja. Nej, och det... Nej, men det har ju inte släppts på riktigt innan vi har kunnat spela det. Precis, precis. <laughs> det, det spelar inte, inte släppts på riktigt förrän vi har spelat... Okej. Okay. Nej, det förrän först. vi har kunnat spela det. Nerd Podcasten Nerdliv, vi bestämmer vilka spel som har släppts <laughs> när vi har spelat dem. Då är det, det är det först då som de blir på riktigt släppta. Äh, vi tar gärna muter, det är bara ni skickar in till... Ja, precis. Meddela mig så kan ni få kontonummer. Och kom ihåg att det gäller först när alla vi på podcasten har spelat dem. Då också. Alla ja, behöver okay. ett incentive för att köra. Mm. Ja, jo. Ja, ja, ja. uh, nej, men det, det ska bli spännande. Uh, inte jättemycket nytt uh, gameplay, uh, så vitt jag förstår. Ehm uh, det är ett par mm. nya gameplay-mechanics, ett par nya bara, man säger så, för att Guild Gear-serien har ju faktiskt fortsatt i, i bakgrunden väldigt länge med att göra nytt och nytt och nytt och mer mekanik. Men nu har de gått tillbaka lite, skalat ner mycket, gjort det lite simplare men också lagt på lite nytt, så att det är en väldigt, väldigt bra grund för folk att komma in, det var en väldigt bra nystart för... Både sådana som faktiskt har spelat jättemycket av spelen tidigare och de som inte har spelat spelen alls tidigare. Ja, men precis. Så att istället för jättemycket nytt så har de satsat på att göra det simplare. Mm, en liten blandning där. Ja, Ja. Ehm, ja det, det är väl egentligen de spel jag verkligen ser fram emot. Ehm, du, har, Ett, du hade inget fler du tänkte sno från nåns lista här. Eller det, säga, det finns inget mer att sno, så det <laughs> äh, var väl <laughs> något <sitt> mål. <laughs> uh, något som jag tycker bör nämnas är Heroes of Mighty Magic 3-remaken. Där mm. någon gång någonstans året uh, Som ju basically bara är en, en uh, HD-touch-up på spelet. Jag ser inte jättemycket fram okay. emot för att jag behöver det inte. Uh, jag, jag är så van vid i den grafiken. Jag menar i mitt huvud så är trean fortfarande något fantastiskt vackert. Jag tänkte säga det också jag har inte spelat det på så länge men det känns fortfarande. Behöver de göra upp grafiken är Det är väl borden den grafik på det redan nu. Jag kommer inte ihåg att det ser illa ut. Ja alltså för en annan så började med Heroes of Mighty Magic 2 och 1 till och med så är trean skitsnygg. Så att jag förstår inte varför folk klagar men ja ja. den, har... den är dyrkad så att jag vet att det är väldigt många som ser fram emot det Jag så tror det har mycket det. att göra med upplösning också um, Ja, lätt jo, att det spela det. på moderna det tror Jag är inte, multiplayer kanske blir lättare att komma åt eller liknande. Ja, det är lite sånt Det är ju säkert inte, det är inte bara grafiken som får en touch-up Utan det är nog lite annat också Så att, så att det blir lättare att spela Alltså ingenting som, som påverkar gameplay Utan det är väl mest att det ska fungera på moderna system De kör en liten gogg över det hela uh, Och fixar så att det går att spela på nya, på moderna uh, Moderna system och med, med nuvarande skärmar och upplösningar och grejer så att det ser bra ut Utan man får massa svarta borders runt alltihopa när man kör Eller att grafiken blir helt, allting blir helt utsträckt när man spelar på, på skärmar som är i dagsläget mm. Så det, det är väl mest sånt nu är det kanske jag som, som är lite gammalmodig, eller så. Men ä, jag har inte haft några problem med det. Uh, det, det går alldeles utmärkt att uh, spela över nätverk. Uh, särskilt om man uh, lägger in typ här uh, eller liknande. Ja, uh, men det är väl det, det är lite där problemet ligger. Eller kanske att man måste ha en, en tredjepartig liksom, grej för att det ska funka och lite sådana saker. Men, uh, förvisso. Det är, är, är sådana grejer som finns som Vill man verkligen spela och Då kan man ju komma runt Det är inte, det som är, det är inte något problem så men, men det är väl mest för att det ska vara enkelt Att komma åt för, för nya spelare Ja och sånt också. Jo, men det är mycket möjligt Och, och det, får ju, det är ju som sagt Ett kultförklarat spel i princip eh, Men och det, är inget, och... det är inget tvång På att folk som gillar liksom, Den gamla Helt som Magic det, det är inget tvång på att de måste köpa spelet så att du, du kan fortsätta Nej. spela utan att behöva uppgradera Lotta Det, det är okej, okay. vi förstår <laughs> En sån tur, för jag tänker inte köpa den här remaken Men det kan ju vara för att jag är lite konservativ och tvär av mig Okej, okay. <laughs> okej okay. Sitter mitt sen, sen här... i vägen helt enkelt Ja precis, lite som vanligt, bara står, står i vägen för allt och alla någon som är kossa helt enkelt bara Ja, lite, in så, lite så Det var därför folk ville ha mig i laget på fotboll Jag har bra på att stå i vägen <skratt> <skratt> I, I alla fall <skratt> All right Jag har, jag har ett äh, sista spel inom parenteser på min lista Och det beror på hur pass äh, egocentrisk jag får få lov att vara <laughs> um, ja, vi vet alla vad det är som kommer Självklart ja, okej. Okay vi tillåter <laughs> det för den här gången Tackar så mycket uh, Det är ju ett spel som heter Steam Som är under utveckling uh, Och det är ett uh, klassiskt JLTG Med steampunk estetik uh, Utvecklas av uh, en helt ny spelstudie Faktiskt Uh, som jag inte alls är delaktig i på något Men, sätt. Nej, det låter bekant. Vad är det för studie? Känner jag till den? Har jag varit jo. delaktig i den? Det kan vara så, Max, att du har, du har någon form av finger med i det här. Uh. Har du satt fingret i? Alltså? Ja. Sluta sticka dina fingrar i andras... andras Spelstudier. Ja. <laughs> Ja, eh, <laughs> nej men det, det, det kommer bli ett spel för både dator och mobil. Eh, förhoppningsvis kommer vi kunna komma ut på konsol också. Eh, men det är saker som vi måste bli godkända för och sånt. Eh, och och, och när, när förväntas detta praktexemplar av ett, ett eh, superpt spel? <laughs> Det är en bra fråga. Vi är några månader kvar till release. Um... Så, så vi kan ju lugnt förvänta oss då att vi får en sån här, att vi på nördliv här som, har pl som pluggar det här det här med skinnande recessioner sen vi kommer få en så pre-release copy antar jag. En <laughs> ja, review copy. Ja, Jag har ju som sagt kanske möjligtvis lite förbindelser med den här studion så att jag, jag kan ju se vad jag kan göra. Ja, det är bra, du, vi får hoppas här att du har turen och kommer mm. igenom en Du får höra med dina shady contacts där i, ja, i, ja. Och se vad de säger, om de kan fixa ett Har vi tur så kanske vi får ett suddigt screenshot taget med mobilkamera eller något <laughs> det, det är taget med potatiser Det är väl i princip min lista skulle jag väl tro. Om jag inte kommer på några mer som jag ska stjäla från någon. Nej, Men... nu, får du, nu får du inte. Nu, nu Max. Ja, vi, vi kan göra så här. Att, vi kan gå till min lista. Så, det var min lista, det finns inga kvar på den. Nu, Rob, nu får du säga hur mycket du vill. Nej, stackars Max. Nej, det var bara bra. Det är, både effektivt bra, och bra. Jag, det, vi behöver inte vara ensamma och tycka om mina spel. Härligt. Okej, okay. ah, vänta, jag ska bara kolla min lista, vänta, den där, jag pratar, den där, där, och den, och den också, och så var det den, den, och den, jaha det kan jag inte heller prata. Ja ah, nej, ah, nej men jag, jag kan ju dra igenom det i alla fall som det är, det är ju Dead Island 2, eh, som jag ser fram emot, Grim Fandango Remastered, eh, of 5, och sen eh, Rise of Tomb Raiders, Star Wars Battlefront, Uncharted 4, och The Order 1886. Sen spel som inte har pratats om redan Så oh. har jag Quantum Break uh, Som jag såg, jag såg Vad uh, var det, Release Eller var, nej, vad jag säger, Release, det var ju så här teaser Trailer som de hade uh, Typ, vad var det? Det var ju också typ 2013 på E3 tror jag och De hade det Som en så här release, uh, eller som en, som en så här teaser för den verkar är inte hade med Time Travel och grejer jag och jag är sucker för time travel saker. Um. Så det, men jag satt, jag så satt faktiskt, den, den var helt av min rad. Så jag faktiskt gick igenom och kollade vad som kommer 2015. eftersom jag, jag inte hade någon koll. Um. Och då såg jag det att det fanns till och med game tra gameplay trailer och, och jag gick det var ju typ oh, typ 10 minuter av någonting de gick igenom en, en grej och de visade lite vad som fanns och jag tycker det verkar jävligt coolt. Uh, inte alltså, det, finns, det är ju mycket grejer som redan har gjorts förut men jag känner ändå att den har en lite unik spin. Så att, uh, jag ser fram emot det. Det verkar intressant och som sagt jag gillar time travel key så att uh, den vi gärna spela. Um, ja, får sen... vi får se hur det går med den helt enkelt. Ja, precis. Mm. Men den är typ till till uh, så att, uh, Ja, då får vi se om vi har någon korrespondent som kan se hur det går med den helt enkelt. <skratt> korrespondent. Min brevvän i, i <skratt> Sydamerika. Han <skratt> um, <skratt> <skratt> uh, ja Sen har vi Siberia 3. Uh, för alla som som trogna lyssnare, alla en, två av dem där ute uh, som so, var med när vi diskuterade Siberia 1 och 2 här som jag drog upp. Så so, kommer trean här nästa år. Så jag ser fram emot att få spela den. Måste vi ta igen mig genom tvåan. Först, kanske. Kan vara en bra idé. Det är väl bara jag som är intresserad av det här spelet här. Jag hör... Lusande reception. Alla sitter i god tystnad. <laughs> <laughs> uh, och sen. Uh, The Division som också hade en sån här debut trailer uh, 2013, också tillsammans med Quantum Break och, uh, och. Jag undrar vem som skulle ta upp den. Det var ingen som hade tagit upp den tid. Uh, ja, ja, jag har inte sitt fram emot det. De har haft samma gameplay trailer upp i typ uh. tre år nu eller någonting. Alltså jag har ju haft många av de här som ni har sagt upp mig i min lista, men jag tänkte, om jag drar alla på en gång, då finns inte en chef som får nej, snacka Nej, du ska tyst, dig, du har snott massa av Men det finns det. några som inte sagt där. än, vi får se om du tar upp dem. Ja, uh, nej, det, det är Division, jag ser fram emot det. men det verkar vara mycket fokus på co-op i den, så att jag ser fram emot mm. att kanske dra ihop några vänner och Jag och tycker det här. ser jävligt bra ut faktiskt. Ja, uh, det jag har sett verkar väldigt kul. Och framförallt coolt. roligt. Det ser kul ut att liksom... Det såg ut som att man liksom på något taktiskt plan kunde välja ut lite hur man skulle göra och sen så gick man tillväg eller något sånt där. Ja, alltså jag har inte sett någon gameplay-trailer sedan den första, på grund av att det inte har funnits någon. Så jag får ta och, och lyska ut en och se om det kommer kommit nåt nytt. Men, för det var ju först satt att den skulle komma 2014. Mm. Men sen bara nej nej, vi, vi pushade till 2015. Så får vi se om den dyker upp 2015. Det är ju Ubisoft där men, eh, som ligger bakom men framförallt det roliga tycker jag och det är ytterligare en patriotiska sidan av oss. Det är, men det är ju Massive. Massive mm. Entertainment. Mm. Eller numera Ubisoft Massive som de heter då. Ja, Nej, så vi får, vi får... Jag ser fram emot det men det är också x här. är det ju. Um, för den. Kommer den inte till PC? Ja, men jag vill inte spela till PC. Um... Det måste man nog spela till PC. Nej Fredrik. Om man ska spela på riktigt Men Sluta vara en pc Fredrik <laughs> Jag har bara jävlas med det du, du är en sån slutt för PC Fredrik helt enkelt Nej jag är en slutt really? för att uh, jävlas med dig Tjena <laughs> Wow uh, <laughs> Ja i alla fall uh, Nästa Så, jag, jag har... Division kör på PC Okej vi bra. Nej på Xbox I alla fall uh, Jag har två spel Uh, yep. Minecraft Story Mode. Vi tog ju upp det i tidigare podcast. Jag ser yeah. fram emot det. Uh, det, det. Det kan bli bra. Uh, det är ju Telltale. De gör bra grejer så att... Uh, vi får se. Uh, och sen... Uh, de, de ytterligare... Kapitlen av Dreamforce Chapters. Ser jag fram emot också. Mm -hmm. uh, det är säkert... Uh, det är säkert några, några fler som finns där som jag, jag, jag, jag hade faktiskt, jag hade lite, väldigt dålig koll faktiskt på vad som kom 2015 Så jag var tvungen att, att snabbt gå igenom en lista på, eller ett par lister på, på vad som kommer såhär toppspel eh, som kommer 2015 Och sen hittade jag väl några som själv också, eh, som Siberia 3 till exempel, eftersom det är bara jag som gillar sådana spel Alla andra är bara dumma, speciellt Fredrik um. Quite. <laughs> du, jag, har en, jag tänkte att vi har en som skriver meddelande om Siberia här och det kan ju du svara på som är point and click expert. Uh, han har funderat på att testa just Siberia. Oh. Uh, det senaste point and click han lirade på PC och iOS var The Journey Down Chapter 1. Jag har faktiskt inte uh. spelat det, har jag inte. Uh, jag, jag, har, jag har hört bra grejer om The Journey Down faktiskt, men jag har inte haft råd att köpa spelet, så att jag... Vet ska... du om de är väldigt lika till sättet, så att säga, eller...? Alltså, de är väl båda uh, pick och även till spel, men Siberia är ju en mer klassisk version av det, tror jag. Alltså, eller mer... Både klassiskt och inte, den är kör lite i egen stil, jag vet faktiskt inte vad Journey Down har gående för sig faktiskt Jag har bara hört att det är bra grejer, men jag har inte kollat in på det så mycket Eftersom jag, eftersom jag faktiskt inte haft råd att köpa det och jag har vetat det hela tiden så har jag faktiskt inte kollat någonting utöver på det För, att, för då vill jag bara ha det och då sitter jag bara där, <laughs> jag kan inte spel. Mm, mm, hade det hade ju uh, någon kampanj någonstans, jag kommer inte ihåg vart det var Men man fick gratis uh, olika chapters av The Journey Down Jag fick, dumt nog, chapter 2, men jag har inte chapter 1 Men fan Fredrik, varför säger du inte till om sådana grejer? Nej men det var bara något spel som jag bara fick till mig, ja men då tar jag väl det för Jag är så här får jag något gratis, då slänger jag in det i mitt bibliotek på en gång Ja men, vem är inte det? Ja uh, Ja men, men, det... men som sagt, spela, spela Siberia, gör det, det är bra Lyssna inte på Fredrik <laughs> Som sagt, allting handlar om åsikter Vad gäller jo. typ av svar? Jo, jag, jag vet, Så... jag skojar bara Fredrik Förlåt, ja. jag ta det lugnt Fredrik Shh, sh, sh, sh. Den här, The Journey Down, påminner mer om uh, Grim Fandango nästan i utseendet. Det gör det. Ah, ju, ah, just nu ah. var det den som hade, ja, ah, jo, jag försöker... Men så ser som man har en mask för ansiktet också. Ja, det, det där, var ju ja. typ så här lite, lite voodoo-aktigt, har jag fått. Precis. Sådana grejer. Alltså jag har hört, som sagt, jag har hört bra grejer. Det ska väl, jag vet faktiskt inte hur gameplayet är på den, men... Uh... Det ser men, lite pusselbaserat ut nästan. Men faktiskt. jag tror inte det är direkt som Siberia för att det är väldigt Nej. få peggklicka-spel som är som Siberia faktiskt. Eftersom den är lite mer fokus på på storyn och, och, liksom, och världen snarare än pusslerna som är. Även fast pusslerna är en stor del av det också. Men, men ja. Jag kan ju säga det att skulle det vara så att han kände att The Journey Down var ett bra spel för honom och han inte har kört Grim Fandango så när den nu kommer så skulle jag rekommendera att du tar en titt på den Jag rekommenderar att du köper Grim Fandango i alla fall <laughs> <laughs> Jag föreslår att du inte tar grisen i säcken om du inte är helt van vid genren utan du kommer ja, det, är det säger. först Grim Fandango är ju rätt billigt nu Nej, det är ju. Remastered kommer inte vara lika billigt så att du kan ju ta. Du kan ju. Jag vet faktiskt inte. Det är säkert relativt billigt på kanske. 30 spänn eller någonting på GOG, tror jag nog kanske det. Eller 40 kanske till och med. Uh, på GOG finns ju Green Sen gillar du det när du börjar spela så kan du ju ta och vänta på remaster i så fall. Mm. Uh, om du känner Sen att det, vet vi ju inte riktigt åldern på han. Han kanske har kört, han kanske har gamla skolan. Eller så har han inte kört så mycket. Är du gammal? Klicka, <laughs> därmed, så då, det finns ju en hel drös. <laughs> Förlåt. Det finns ju en hel drös där, med, jag menar Monkey Island-serien, bara där skulle man ju nästan till att börja med börja, särskilt i de här nya utgården. Ja just det, ja nej, börja med Monkey Island, Monkey Island är bra. Ja, vi får ha specialavsnitt av fightingspel och specialavsnitt av peka-klicka-spel, så att ja. Mm. Specialavsnitt av du. Ex. får 6. fortkomma ja. det här, det får fortsätta några <laughs> eh, när vi har mer tid för sånt. Bra, vad har du alltså, mer? Uh, jag har faktiskt inget mer där. Jag var, jag var jätteexcerterad att få prata om alla andra spel, men så tog alla andra upp dem. Mm -hmm. Jag hade en massa anekdoter för, för Star Wars Battlefront och, och Halo, och Dead <laughs> Island att prata om. Men så tog andra människor upp det. Då kände jag att nej, men då kan inte jag inte prata om det. Ja, du, du, du har det inte lätt inte. Dessa problem vi det har. Vara. Så kan det vara. Uh, tack vare det min, allt tack vare min kära morbror som inte är här längre. Ja, man skulle kunna tro att ni är släkt. Ja, skulle jag. Tro det. Max. Jag. Då kanske vi ska fortsätta då. Jag ja, tror här, att... nu Nu säger jag någonting här. Uh, 22 år är han, är snubben. Jaha! Uh, ja, det är Telltale-serierna som är ja, statbigare. Okay, men det ja, förstår är, man nästan. De, de det har det ligger under bältet mest. Så, så test... Gå på Monkey Island-spelen. Har du spelat Tales och Monkey Island så känner jag att det är ett bra ställe att börja på. Uh, I så Ja, ah, just det. Ja. Ta, ta, det är ju perfekt. Dra Monk Island 1 och 2. Uh, de de remastered-spelen där. De... Eller... Vad är det? Re -re heter de där? Vad heter de? Re release Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Uh, uh, ja, det är en bra fråga. Ja, just, vad är det? De är nya och bra. Uh, det, det finns ju de en bundling. Old New View. Och de har bra voice acting. Uh, och allting. Och så, sen kan du köra trean också. Den är också retro. Uh, Fyran kan du skita i för den suger. Uh, <laughs> så att uh, men som sagt börja där sen kan du ju ta om du känner dig lite modig så kan du gå lite på kanske lite Broken Sword till exempel. Oj nu uh, var ju vågade. Ja, nu är du vågade jaha, nu mm. jag vågar, så här ute på Palis. Uh, som är väldigt klassiskt också. Sen så kan du ju gå på Grimfandango och uh, Siberia till exempel. Så du kan ditt pick klickliv click liv redan innan, för men som sagt det är inte för, som vi sa i den podcasten det är ju inte för de nubörjare till till till a click a ventyrsgenre direkt, det inte Man, det behövs lite mer under bältet, känner jag det känner jag i alla fall för det Är du inte värdig att spela de spel den första taget igenom <här> de här? här? Du behöver vara minst en level 3 adventure, game, adventure gamer för att få spela, det är spela är Jag har dragit igenom blotta genom fighting game Levlingen också, så att... Jep. Ja, för det, det räknas ju inte med någonting mot äh, äventyrspelning. spel Nej, men jag säger bara nej, att nej. jag har den liknande det skolan för fightingspel. Ja. <laughs> du, mm. du kan... Vi, vi du öppnar, sån... öppnar vår egen, äh, vårt eget universitet eller något här, där vi har olika klasser. Du förstår för picka-klicka-grejerna, så står jag för uh, fighting-lektionerna. Okej, okay. mm. ja, mm. ja, vi, vi kan säga... Vi skakar hand på det. Ja, <laughs> så länge jag får ta RPG-klasserna så är jag nöjd. Vi ja. kan nog dela på den allihopa, känner jag. Ja. ja. Och vi alla lider ju av syndromen att vi har för mycket spel på Steam som vi inte ja. har spelat ännu så att tid. Precis. Precis. Han skrev ju det det kanske du... Ja, det är, det är jag ser det. Ja. Men, vi ger oss av detta och går över till nästa del i det här så att vi blir klara någon gång ikväll. Uh, vad... Lite, är det något ni, nu har vi ju diskuterat saker som vi tror eller vet ska komma ut 2015. Finns det något eh, lite oannonserat som ni tror att de kommer dra fram 2015 som ni kommer sig se fram emot? Är lite, jag vet inte, om det är något som man tror de kommer avslöja eller någonting som vi vill att de ska avslöja. Precis, som man hoppas att avslöjas då. Vem, vem vill börja? Fredrik? Ja, kan men... Varenda jävel kommer ju säga, varför sa ni inte Half-Life 3? Ja, nu sa jag Half-Life 3. Så, nu går vi okay, vidare. <laughs> uh, ja, jag hoppas ju på Valve även om det behöver inte vara just Half-Life 3. Jag, nu, nu snackar vi vad vi vill här. Jag, har, jag förstår mycket väl att det kanske inte blir annonserat alls. Men en Portal 3 vore jag extremt tacksam över om det kunde dyka upp. Att jag inte hade den på min lista, fan. Har... det är Portal 3. Portal-serien i sig har ju varit, alltså både spelmekaniken såklart, men framförallt storyn och särskilt i tvåan. Nej, an kom äh, tvåan? Vad är det? 2009? Nej, 2011 ja. vad? Ja, men ja, Orange Box 1 kom ju för en evighet sen och tvåan kom ju bara en stund senare med något år eller två emellan. Nej jag är bara nyfiken på, för jag, jag antar att när, när Valve nu väl en vacker 2011, ska var det? släppa något så så vill de höja ribban. De gör nästan alltid, de höjer ribban. Uh, mekaniskt sett känns det Vad du för konstigheter, Max? Portal uh, 1 kom 2007, gjorde det. Det känns som att det kom ut 2002 för mig. <laughs> Men... Det uh, har varit ett jobbigt år. Jag hoppas ju att det skulle i alla fall kunna utannonseras uh, vad gäller uh, Portal 3. Uh, jag är nöjd bara att jag får veta att det faktiskt är på G. Ja, jo, jag också. Jag vill också, jag säger, jag vill också ha ett Portal, ett Portal 3, faktiskt. Sen skulle jag jättegärna vilja ha ett riktigt, en riktig efterföljare på Knights and Old Republic, faktiskt. det skulle sitta jäkligt ja nice. Jag skulle, jag skulle, jag skulle gråta om det kom. Gråta i Mass Effect, visst, det var bra, men jag tyck tycker egentligen mer om eh, Star Wars-kotor eh, där. Alltså men, um... Mass Effect var ju i stort sett en, en spirituell uppföljare Eller vad man ska säga till Nice and the Public liksom. för, det, för det var ju, de tog ju allt de hade lärt sig i, i Nice and Roller Public och det och, och satte in alla positiva grejer i Mass Effect helt enkelt mm. uh, Men som sagt, jag håller med, jag, jag vill se en, en uh, Nice and Roller Public, en q 3 vill jag se Okej. De har ju, det har ju gått väldigt bra nu för uh, sv2 uh, ja just Jo det. Jag ska spela det. det Rekommenderas, verkligen Alltså jag, jag äger ju spelet, jag vet att jag, jag tog upp det till och med när jag hade köpt det i uh, I Anon uh, Fanboys mm. Mm. Ja men, uh, men jag om jag inte jag hade kartan. haft Om jag inte hade haft två andra MMORPGs som jag faktiskt har kompisar som jag spelade tillsammans med. Så eh, lätt att jag hade kört Stor och i och Public också. Vet du vad? Vi får faktiskt göra så här. Vi får, vi får ta allihopa här. Vi fixar det och så sätter vi oss och så spelar. Gör vi. Mm. Ja, lätt. <laughs> Härligt. Ja, varför inte? Twitchar kan jag köra samtidigt. Ja, precis. Um, det ju. Och fortsättningsvis då. Nu är det ju fortsättning då på ett spel som kom här bara redan under 2014 Men jag skulle vara så jätteglad om det kom Eller två egentligen Jag vill ju ha uh, Middle Earth Shadow of Mordor 2 Jag visste och, att det var det Och Wolfenstein The New Order uh, En ytterligare fortsättning på det uh, Dels för att ja, det, det, De vet Att de här kommer fort, alltså Framförallt Shadow of Mordor Kommer säljas som smör uh, Nästa del och den kommer vara lite närmare Lord of the Rings-tiden, eh, även om det är en tid före, men det kommer ändå vara lite närmare. Och det finns mycket man kan täja in och ändå göra en egen story. Eh, så bara en utannonsering av Wolfenstein och Shadow of Mordor så vore jag eh, kolossalt glad. Kan, kan jag få flika in här och säga bara att jag såg The Hobbit 3? Och den var skitbra och alla som inte har sett den borde se den. Och Ska man se den här Hobbit-serien? Är det någonting att säga? Jag har inte sett den än. Ja, de första så går de en massa lite tråkigt. Och sen är en, en drake som säger hej. Ja, just det. Sen... Men, just det, det är Sherlock-draken, sen... ja. Ja, precis. Och sen i början på trean, då dör de på en gång. Och sen ja. så är det en stor fight och sen är filmen slut. Jag som tror det. Någon de, de de tittar runt lite alltså, i ettan. Och sen så... tvåan så kommer Sherlock-draken och trean så löser de mysteriet tillsammans. Alltså, Så flyttar de till London. Alltså, Fredrik, du har verkligen en förmåga att få intressanta saker att låta dö trista, alltså. <laughs> <laughs> Jag är inte riktigt säker på om det är positiv eller negativ grej, men du har den i alla fall. Du måste använda det, lära dig använda denna kraft på rätt sätt. Det sista jag skulle vilja bara säga då är att jag skulle vilja ha en utannonsering på en ny Deus Ex efter Human Revolution. Ja, det är väl viktigt. Um, Jag älskade The Human Revolution. För tack, tack och lov att den blev så bra som den faktiskt blev. Med tanke på hur horribelt dålig tvåan var. Uh, efter när man i sina unga dagar körde det första spelet och blev helt frälst i hur underbart det var för sin tid. Uh, så när de väl gör den här tredje och den faktiskt var bra så... Och nu, nu, nu ser de också att det, liksom, det säljer fortfarande ganska bra eh, Och spelet i sig har en väldigt specifik eh, atmosfär och, och, och stil i sig Som gör att jag, jag längtar faktiskt längtar tillbaka till den Så den Men, var, vill, vill, du då se, vill du då se en direkt uppföljare till Human Revolution eller, eller en fortsättning då efter du 6 originalet Eftersom Human Revolution är en prequel eller? Mm, precis Ja, jag skulle kunna tänka mig en, eh, uh, Alltså... <laughs> <laughs> vad kallar du det här, Fredrik? Vad... vad? <laughs> <här> en... Ärligt <här> <här> är det att du, jag tycker det var en ganska bra beskrivning. Alltså, du, menar, ja. du pre, menar du, gör du en Borderlands här, en pre-sequel, eller då? Ja, men det heter ju in betweequel. <här> Uh, det är All alltså det en är del som kommer efter uh, Human Revolution som utspelar sig före Deus Ex 1 Jag, inte jag förstår, jag förstår, jag förstår. En, precis, det, är, det är precis en Borderlands, en pre-sequel, utspelar mm. sig efter, efter första mm. och före andra. Och på sitt sätt en in between men, <laughs> Det, du, du, det måste, blir ju det. Alltså jag tycker pre låter dumt men jag tycker det ändå låter bättre än in -between. <laughs> nu är det satt. Så är det satt. Wow. Hur, hur vi använder och vrider så ser vi alla fram emot en eventuell uh, Du-6-utannonsering. Uh, mm. Jag måste spela Du-6-originalet. Jag. jag äger det, men jag har inte spelat det. Jag, inte. jag ska jag göra? Ja. Det. Alltså, det. Ja, det är jättebra och det har en jättebra story- men det är tyvärr så ålderstiget. Det, det är, är gammalt. Jag gör, gör, gör som jag säger. Du kan uppskatta spelet mer nästan- och se en playthrough av någon som faktiskt kan spela spelet- och nästan visa upp det lite mer. För att jag bara startar spelet så är jag så, här ah, jag förstår inte. Jag är, jag, är för, jag är för bortskämd i modern design av lite grejer. Så att och se någon som faktiskt kan spela spelet på playthrough- sparade mycket tid och såg att ja, men det här spelet är nog riktigt bra, jag kan förstå varför folk gillar det. Alla dessa slut och alla dessa sätt att göra dig själv bättre som är så mångfacetterat och ja det är underbart. Mm, är det så att du kan göra vad som helst, jag valde att döda honom eller jag valde inte att döda honom och står din eh, anpassar till det eller de upp, de, det finns liksom val så liksom, röster som när man lämnar rapporterar uppdragen så säger ja ah, jag såg att du lämnar honom levande och det kommer betyda det här mm. Jo, jo Så, så jag, mycket jag före testa. sin tid jag, det. jag ska testa och spela spelet så får vi se om jag kör en, en, en uh, Let's Play Watch istället, vi får se Men ja. jag känner att jag vill ge spelet en chans först innan jag... Definitivt Absolut. Ja men alltså grabbar, jag, jag förstår det här med att det är bra att spara tid och spara pengar framförallt Så jag är alldeles för för att köpa alla spel jag vill ha <laughs> um, Men att inte köpa spelet för att man inte orkar lära sig gameplay, kom igen Jag äger ju jag äger spelet, jag har det på Steam Men jag har bara inte tag kommit mig för att faktiskt spela det än. Så att det är mm. inte det att jag inte äger spelet och att jag är för lat för att lära mig det, det är definitivt inte. Och jag känner inte att jag är så jätte bortskämd heller. Det, men det är jag! Att... Ja, <laughs> Max är bortskämd. Ja. Men det är... jag känner inte att jag är så bortskämd när det kommer till grafik och gameplay på det sättet. Jag har ju spelat... Ja, men jag menar, jag sätter ju spela gamla pk spel nog för att det inte så mycket, men... men... och andra gamla spel och sånt där spelar jag ju, men... Så att jag känner att det är nog inte så stort problem för mig, men vi får se. Uh, helt enkelt. Är det någonting som jag helt enkelt inte kan... Jag bara... vad va? då, då får vi se. Men uh, jag, ska, jag ska alltid... Jag försöker i alla fall först. Innan, Nej, uh, Innan jag ger upp. Det är bra. Mm. Jaha. Har vi något mer? Jag har inte svårt med gömda. Det var ju nu. Du, är du klar med din, eller? Ja, jag är klar med. Danny? Ja. Har du någon, någon lista på spel som du tror eller hoppas eller något så där kommer få utannonserande nu i 2015. Kingdom Hearts 3 i så fall som liksom det inte finns något datum ja, men det är, en, det, är utan, det det kommer ju ja, no jo. någonting Uta, som ut, inte ut, Nej, det är Halo 3. <laughs> jag säger Halo Halo 5 3 men inte Halo 3. Ja <laughs> <laughs> oh. nej nej det, det nej det finns inte så spel som utan de som är utannonserade i sådana svenska framgående liksom, Det finns ingenting utöver det som Ifall det inte finns något Nämnt eller något sånt då, då tycker jag det är då, då, väntar, då är det bara att vänta liksom. Men det här är ju ja, man, liksom för... vad vi skulle önska oss Som jag menar som jag Jag kan inte ens ihåg vad jag sa Men jag skulle vilja ha Dosex en ny Till exempel Att de inte annonserar bara så man får det på print att, Ja nu kommer en comma, snart. Eller en Portal 3 som jag nämnde förut Mm. Nej, jag har ingenting, ingen, inte direkt. något sånt Det kommer mm. så mycket spel, det finns så mycket spel att spela. Jag får ta hand om dem först. Ja, det gör det ju. Det här är ju bara vad vi önskar att de utannonserar, och sen så kommer det ju inte i år. Alltså, jag har inte ens tänkt fram. så långt vad liksom, jag skulle vilja ha. Det finns redan spel som jag vill ha. Ja, men då skipper vi dig på den här listan då, då Marcus, jag Ja, <laughs> vad bra. Ja. Jag, har, jag har ett ha? spel, eh, men det beror ganska mycket på den kommande tekniken. Det mm -hmm. yes. kanske skulle kunna vara en eh... Om oh, Tänk inte gå vidare annars. En Precis. liten sån där uh, segway. Uh... Ja men jag då, jag har några spel som jag vill har sett fram... Ja men... Jag uh, kör på. Okej, okay. uh, jag, jag har några sån här obscure här. Till exempel Little Big Adventure 3. Skulle jag vilja se en, en announcement för att det kommer. Ja men jag älskade tvåan. Ettan har jag spelat lite av, men jag kommer ingenstans på det för jag var dålig uh, men, uh, men tvåan, älskar jag, jag, älskar tvåan och Little Big Adventure mm. uh, Det är så här Obscure-spel som typ tre personer jag har spelat någonsin typ. uh, Men som har en liten kult following, vet jag i alla fall Och de var ju ett snack, för länge sedan De här kom ju på typ, var 90-talet någon gång De här spelen Men det var ju snack om att, att trean skulle komma och vad snacka om vad det skulle handla om. Men sen så sprittade ju de som, som gjorde spelet. Studion finns inte längre. De som skapade spelet. De delar rättigheter. Och de kan inte komma överens. Så, ja. mm. Mm. så det är så här develop, det är så här legal hell för, för den, den serien helt enkelt. Men jag skulle älska om det, om det kom en, en trea för den faktiskt. Sen har jag lite till önsket, tänker Det är Return to Mysterious Island 3. Um, jag vet inte riktigt vad det skulle handla om Men jag gillar verkligen ettan och tvåan Och det är också sådär Det är ett så här first person pika klicka spel är det Där du lite mystaktigt i det att du går mellan screens gör du så här När du klickar framåt så Kommer du till Du, du vandrar inte runt själv utan du får klicka På På Ett ställe liksom så går du dit um, Lite som gamla myst och så um, Och jag gillar verkligen det, det de ett två, de har så mycket olika så här, crafting recipes för. Eller olika sätt att lösa olika problem i dem. Och det uppskattar jag verkligen. Um, så det, det är lite tvärtom från Siberia helt enkelt. Uh, i den. <laughs> uh, men uh, och ja, det är ju baserat på okay. Jules verne boken Mysterious Island och det utspelar sig i en modern tid. Men det har det som en backdrop och jag gillar verkligen de spelen så jag skulle vilja se en trea faktiskt. Även fast som sagt jag vet inte riktigt vad den skulle handla om eh, med tanke på hur tvåan slutar men det skulle vara nice i alla fall. Eller någonting i samma veva eh, i alla fall. Sen eh, eh, Fable 4 skulle jag vilja se också. Då kommer ju någon här Fable Heroes eller vad det fan det hette. Eh, Kommer ju nu här nästa år Men det verkar ju skit Och de hade Fable Legends Vilket också skit Så att jag vill se ett Fable 4 Jag vill se ett bra Fable 4 För trean var inte bra var det inte. Så att och jag, kommer slå, jag är villig att gå en runda I, i Fistikaff-ringen För någon som säger att trean var Ett, ett bra spel uh, kan du bara först berätta, vad är Fable för dem? Fable?! <laughs> Hon smäll, eller va? Jag sitter och tänker mig på vad hände med Peter nu. Ja, han har ju gått vidare. Okay. Han är ju något spel som heter Godus. Du heter... vet, en gång i tiden var han bra. Han, han gjorde ju populus. Syndicate ja. och populus och alla möjliga. Ja. Jag tänker bara tillbaka på, för, för att du ska få, få ett sant fable så måste ju han komma och ge falska löften först. Det är så det funkar. Ja, precis. Man in honom och ge falska löften helt enkelt. Men, uh, men det, vem vet, det kanske blir ett bra Fable-spel. Uh, eftersom ettan var bra, tvåan var okej, okay, trean var spelbart. Det var inte tvåan den som de flesta ser som bäst i serien? Alltså jag gillade den, men jag kände liksom att de gick bort väldigt mycket från det som gjorde ettan bra. Det, det var ju inte tvåan som var bra, och som var bra på sitt eget sätt. Men de gick bort så mycket från ettan att jag kände liksom att ja, men det känns inte riktigt som det är, det är samma liksom spel. Alltså samma, inom samma värld på något sätt. Alltså det, det, det, det är ju samma inom samma värld och man känner det verkligen, men det, det var mycket... Deviation, så det, det, jag gillade inte alltid det. Ja, um, men en fable vi till, nu. önskar du? Ja. ja, och sen Left 4 Dead 3 vill jag ha ett announcement för ja, att Ja, där igen. har vi mer Valve, ja. Precis. Ja, give me. Det, det är dags nu. Det, det är Half-Life 3, det är Portal 3, det är Left 4 Dead 3. De har problem med att göra treor, Valve, verkar det som. Känner jag. Problem och problem. De har ju den här lilla grejen som heter Steam som gör lite bra ifrån sig. De tjänar lite på den. Tid. Men då tycker jag att med alla kosingar som de rakar in där så tycker Team jag jag att... Fortress så och... Ja, det ja. finns Där har hela Counter-Strike-grejen också med alla sådana vapen för 10 000 kronor styck och det där. Ja. Vi kanske äh, ska önska oss ett Team Fortress 3 då. Ja. Vi, kan lika, vi kan lägga det på listan över treor. år ja. vi, vi kan ta tre också. <laughs> de kommer något år här och nu släpper vi alla er som jag har hållit igen. Då får vi ha ett specialavsnitt med årets... År. <laughs> mm. Och Danny kommer att bli glad det. Um, jag har ett ett till. Det är, det är menar jag. Jag vill ha ett annansmet för ett nytt ett till ett nytt Det kom ju Memories of Zelda förra året. Jag hade ju det som på min eh, top 5 av eh, 2014 förra veckan. Men jag vill se, jag vill ha ett annansmet för nästa. Tack. Ja, kom igen nu. Så att jag, det är jag du som att... hade minst tid av att spela spel? Jo, men det där är ju på PSP, eller PS Vita. Den kan ju ta med mig, ju. Uso det är så praktisk. Med, kan gå, gå på toa med den till och med. Men det går, funkar överallt. Det kanske var lite väldigt specifikt, men ja. <laughs> det här det tappade vi våra lyssnare. Ja. <laughs> Nej, men alltså det, det går ju ta med sig överallt. Så att det det är ju någonting man kan göra emellan att man är på ställen. man sitter på bussen mm. eller något sånt där så att det, mm. det, det På det sättet är det bra, så jag vill kanske se ett till spel vill jag göra um, det, det har inte varit några annonser med överhuvudtaget sen Memories of Social och det verkar ju gå bra för det spelet så att jag Får hoppas att det kommer fler då mm. Vill se mer rödhåriga till snubbe nu Det är dags, det tycker jag Det har bara varit, det, det, har varit, det är helt år sedan förra spelet kom Okej, okay. har du något mer då? Nej, det, det är det jag hade faktiskt. Ja. Jag tänkte innan Lotta, förlåt att jag avbryter. Jag vill bara ja. göra en generell önskning inför nästa år. Vi har ju sett Overwatch på G. Det är ett nytt IP. Jag skulle vilja se nya IP från Valve, från Activision, från, eller Blizzard äh, ytterligare. Då. Och äh, i och med att vi BioWare. har BioWare. Då. Där har vi egentligen ett som vi inte har tagit upp än, men där låter vi vara. Äh, där var jag skulle önska framför allt. Mer nya IPn. Ta chansen, utvecklarna. Så du menar, du menar att du vill ha att Valve ska göra ett nytt IP som de inte heller kommer komma att ta upp i det tredje uppföljaren? Alltså. Men de måste ju fortfarande göra en två, så då har vi ju ändå... <här> ja, ja men vi vet ju att det kommer en tvåa. Det är ju, jag uppe, <här> de kan göra som du gjorde med Dota, då kan ta en etta från någon annan sen så gör en ny tvåa. Ja, precis. <här> <här> <här> ja. <här> <här> Nej men jag skulle bara vilja se mer nya, jag menar se bara på det här um, The Vision som jag tycker är ändå är ett starkt steg. De har skitsnygg grafik, de har ett koncept, de kör fullt ut och de får backningen från Ubisoft. Det känns jätteskönt tycker jag och det, det känns det är... som ett, en, ett koncept från utve utvecklarna. Ja, det är ju som, som Quantum Break också, det är också ett ja. IP är Precis. Och uh, Order 1886 också. Mm. Så, Men, Wars, ja. Men det var det. Star Wars ny grej. Nej, Star Wars Battlefront är ju tredje spelet i en serie. Är man kan tre det i alla fall. <laughs> De gör en reboot på. Det det vara en tre. De gör det rätt och riktigt från stang. Så. Mm. Nu, Lotta, Lotta. Ja, jo. Uh, det är den tekniken det beror på. Är Oculus Rift. Mm. Mycket uh, intressant. Ja, uh, än så länge idag finns ju bara det tools för det, vet mm. jag vet. Frästa biter. Åh, oh, du anar inte hur mycket jag har dräglat över det här. Du, du, jag, jag har varit inne på hemsidan flera gånger och klickat på knapparna mm. men inte beställt något. Ja. Det var väl onödigt att du inte klickade klart där. Ja, ja, jag har köpt där. ett grafikkort just istället smeker du. du? Sitter du och smekar lite fint på knappen? Ska jag? Ska jag ta göra jag... det? ja det låter lite <laughs> mer. <min. laughs> hey, är du, ska jag klicka på knappen eller? Ska du med inte mig eller? <laughs> nej, nej, nej, nej, det är sånt jag gör när jag kollar efter ny hårdvara. <laughs> Oj då. Push the button. Wow. Good thing. Ja. <laughs> Lotta, I alla till, fall. Då. Yes. Uh, det är det här gänget Guru Games som uh, har sitt spel Magnetic. Uh, jag har inte hört något av den orden du använder. Nej. Uh, <laughs> inte jag heller faktiskt. <laughs> de, de är väldigt små. Uh, väldigt, väldigt mysiga och, och snälla och så att vara röra. Uh, och de har då två olika spel. Magnetic och Medusa. Eller Medusa's Labyrinth. Just uh, den senare tror jag bestämt, är på Kickstarter just nu Men den har jag inte testat själv så att den kan jag inte Jag kan inte rekommendera den ännu Vänta lite, Medusa's Labyrinth Kommer man bli petrified på riktigt då? Alltså? Om man det. det är så Ä Oculus Rift fungerar, <laughs> ja. ja Det du blir förstående ja. Vi har alla sett uh, Sword Art Online Precis uh. yes. Det är så det funkar Treligt Um, nej, Men uh, Magnetic, i alla fall, är uh, ett pusselspel. Uh, väldigt, uh, väldigt mysigt, uh, särskilt om man är lite van vid Oculus Rift. Mm. Uh, de stora problemen just nu är ju att man blir, ju, man blir ju yr av Precis. riften. Uh, det är bara så. Uh, ja. Visst uh, Vissa är känsligare än andra. Uh, vissa kan sitta och spela i en halvtimme till kvart i sträck utan att flira. Andra kan spela i två minuter. Uh, jag personligen är någonstans där uh, Men uh, Det i betyder att jag... du är den enda av oss som har testat den. Det ser ju lite ja, porteläst. Det, det Vilken, ser lite portelikande ut. Ja. Vi, ja, vi, vi får alla samlas hemma hos Lotta och testa det. Ja, ah, jag har det inte här hemma utan jag träffade de här grabbarna på närkon. Nej, vilket eh, fusk. Du fick då du, vet... du låta som om du ägde dig själv. Det är missledande information här. Var det eh, devkit ett eller två? för vad jag säger, inte för vad du uppfattar. <laughs> var det, det devkit 1 eller två de körde med? Eh, det vet jag faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Okej, okay, okej. Okay. Um, men i alla Kom fall Devki um, 3 är komma nu i år Eller nu 2015 va? Borde väl, Det är det enda som förhindrar mig från att köpa är Det nuvarande <laughs> mm. uh, ja. Nej men de eh, Oculus Rift behöver ju fixa några saker Bland annat så funderar man ju på Hur man ska fixa det här med eh, Eyeball tracking och eh, Focusing för att det är en av sakerna Som gör dig yr att du, du är i den här tredje världen, men allting är i fokus samtidigt, konstant. Mm. Och så funkar inte ögat, utan vi tittar på ett fåtal saker i taget och resten är lite sådär halv urfokus. fokus. Men man har diskuterat olika sätt hur man kan motverka det här, bland annat då genom att tracka båda ögonen för att se exakt var på skärmen du tittar och om du fokuserar nära eller långt bort. Man anpassar depth of field på det. Precis. Och lite fokuspunkter. jag förstår. Jag säga, det är ju det som sagt, om, om den ska funka som det gör nu så måste man ju alltid titta liksom, rakt fram och sen bara snurra på hela huvudet om det ska funka med head tracking. Mm, precis. Och det, det är ju inte, utan det är ju eyeball tracking som mm. man vill... Funka. Men det ligger nog tyvärr ett par år in i framtiden. Jag hoppas att det kommer snarare än så Jag, jag äh... väntar på Nervegear ja. <laughs> Men äh, tror <laughs> vi Oculus Rift kommer komma i år, eller? Man kan hoppas, man kan drömma äh, Jag tvivlar Jag tror inte att det kommer en vettig version under året Om Nej. en vettig mer jag är en version som man faktiskt kan spela i timmar Utan att bli snurrig vi kan alltid försöka. Vi kommer göra ett nördlivtest på det hela, tror jag, under 2015 någon en gång. Men... Okay. Kan det vara så att de släpper mm. en... Med, med, med Fredrik. Ja, visst. Det. <laughs> kan det vara att de släpper i alla fall en Consumer Edition liksom, och äh, låter det vara helt enkelt en mm. första generation och sen äh, ja, där kommer måste vi, den, ha. det en version liksom, sen efter något år eller två? Om vi säger det så här, det är inte helt omöjligt, ju, men att äh, i så fall kommer det bara vara som ett... Egentligen kommer det bara vara kit 4 Egentligen fast de släpper offentligt Jag är ju i så fall, lite finare alltså jag, uppföttsad Alltså jag känner att om de släpper en Säg att alltså säg, säg kit 4, säg att det är där de släpper att Där de släpper som är kompenserade på produkt. Det kommer bara vara en gimmick då Det kommer inte vara En, en grej som folk faktiskt Säger att när sig ner och spelar med Tror jag inte, det kommer bara vara en gimmick Och eh, lite som eh, Lite som Kinect I början där Kinect är fortfarande lite gimmick tycker jag, men, <laughs> eh, men första Kinect som kom, mm. det var väldigt mycket mer gimmick än det var en, en faktiskt sak man använde och spelade med. Um, mm. Bonus Kinect är ju mycket bättre än ju, men, uh, men det är det jag menar det, det känns som att om de skulle släppa kit 4 då som en konsumer som en så det det skulle det är inte många som skulle köpa det, um, för att det, det är en gimmick. Och därför så skulle det nog inte göra så bra ifrån sig så jag känner hellre att Gör det nog, gör klart det mm. Så kommer mm. ni känna kova sen det är, Bara stålar kommer rulla in sen kommer det göra då när, ni, när de är klara Och dessutom det jobbiga med en Oculus Rift eh, som inte är helt Fantastisk eh, Och nu menar jag, är färdig eh, Är ju att de kan ju råka på ganska ordentliga stämningar Uh, vissa spel till och Rift Är meningen att man ska stå upp Andra är meningen att man ska sitta ner Men säg att du har någon spelare Som är smart nog Vi vet alla att det finns de här spelarna Som kanske inte har tillräckligt många hjärnkällor kvar uh, Eller och, det någonsin haft uh, Jag sa inte det uh, <laughs> Det är lugnt, jag gjorde det åter. Tack så mycket uh, Och som får för sig att börja vandra omkring I rummet när de spelar och så snubblar man över någonting och så slår man i huvudet. Precis. Det kan också vara folk som har benägenhet för till exempel epilepsi. Och i dagsläget så är det lite wonky med en del Oculus Rift-spel. Och kan utlösa både det ena och det andra. Och det här kan vara hos patienter som ändå inte har fått sitt första EP-anfall. Och därför inte är uppmärksamma på det hela. Uh, och sen, då har jag inte heller nämnt de här. Fast det var i, i och för sig i tidigare versioner uh, när folk började projektil vomitera. Uh, <laughs> vilket också uh, kan vara lite av en risk fortfarande. Det är inte bugg, det är en feature. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, okay, feature. Wow. Eh, så att, det finns ju fortfarande en hel del medicinska orsaker. Eh, och lagliga orsaker kanske med till varför de inte bör släppa en åls till allmänheten. Jag känner inte riktigt att de där är så här lagliga saker. Jag är medicinska ja men lagliga. Det är bara slänga på en varning på om nej, det står där. Då kan de inte ah. bestämda för, så går det bara. Make varning, oss, var med din, med, din kopp med kaffelatte kan vara varm Ja. Men hallå, hallå, om de slänger på en påse med nötter Det står varning kan innehålla nötter Så slänger de på en varning på <laughs> vad som helst i så fall Yeah. Själva grejen är det så länge varningen är där så finns det inga rätt att stämma dem för det. det går inte. Varning kan innehålla nötter. Och så här, det betyder att det kan också inte innehålla nötter så jag som nötare kan, kanske kan äta det här. Är det där du menar? Möjligheten finns faktiskt. Det är inte helt ovajligt. Det beror på hur du känner dig. Ja, jo, men så kan man stämma dem. Och så här, de sa att det kan innehålla nötter. Då trodde jag att den var säker. Ja, att den här podcasten faktiskt kan innehålla vettiga grejer. En fråga. Om, ja. om Playstation släpper sin Oculus Rift-version Morbius, kommer Oculus Rift bli tvungna att släppa för att inte tappa där nästan... Vad ska man säga? De har ju störst tyngd idag, känns det mm. som. Ja, det, det beror väl mest på uh, hur bra Morbius är. Can't, can't Mobius, think. by the way. Men Mobius, ha. förlåt. Mobius? Ja, det, men jag såg Mo det bara skrivet. Det, det, Mobius, det är ju bara exklusiv till Sonys egna och eh, jag menar, Oculus kan ju skulle ju vara till ja, läste, mobiler, men eh, sen var det ju också sagt till dator, så... Men om de skulle både mobil och data liksom, så då är det frågan liksom, fall de väntar ut liksom, och tänker att vi har fler saker vi ska komma ut på istället för sådant som liksom, bara en sak de ska släppa in på. Ja, det svåra är ju så här när det kommer en här ny grej för att det inte ska bli en gimmick som Kinect det måste ju gå till allt nästan du håller på att ska ska man utveckla för den här så blir det som att du utvecklar för bara den här för att spela de här spelen så måste du ha en Oculus Rift oftast det, är liksom, det kommer ju vara en av säljpunkterna. För att de spelen ska göras bra. Så att, att ha... Du måste ju nå så mycket som möjligt nästan, känner jag. Att du liksom begränsar det till din egen plattform. Det är ju bra att de är hoppfulla om att det kommer bli så extremt stort. Att ja, vi måste ha våran egen. För det här är en marknad vi måste komma in på. Men först måste det finnas en marknad att komma in på. För att det ska kunna bli liksom lyckat. Mm. Ja, vi såg ju alla vad som hände med Move. Så att... Mm. Jag var mest nyfiken på om det skulle på något sätt För det är ju ofta så att när, när någonting nytt släpps Så är det många som För oss, vi känner ju till Oculus Rift Och vi känner till Mobius Men de flesta gör inte det Som kanske inte Jag menar, se, all, se alla Wii-spelare som, som köpte Wii Som aldrig hade spelat spel förut Det var ju hur många som helst När den första versionen av en sån här eh, Oculus Lift, Rift liknande apparat kommer ut. Och så kommer den, liksom, uh, den kommer ju påverka alla de som inte är vana med, uh, vid det här att tänka oh, Men det här är den riktiga. Det här är den första. Mm. Förstår ni vad jag tänker? Jo, jag förstår vad du menar. Du menar att det är synonymt med. Ja, det, med... precis. Kan, man, det, kan det ligga med... i fatet hos uh, Oculus Rift om till exempel Mobius skulle komma ut tidigare? Det är möjligt, men jag tror att chansen inte är fantastiskt stor Om du ser på alltså, hur militant PC-gamers eh, ofta kan vara Med PC-gaming, Master Race och så vidare mm. Va? Um, ja, nej, du har aldrig hört talas om det, inte så Nej, det är första gången jag har om sådana grejer <laughs> Sådana dumheter har jag aldrig hört om förut yes. <laughs> yes. Well. Quite. Quite. Wow. Um, Just därför så så tror jag inte att det är någon jättestor risk. Men eh, det är klart. De, eh, de vill nog inte vara fruktansvärt långt efter. De ja, alltså, måste, ut, man någonting... måste utbudet, ju släppa för att kunna släppa. Jag menar på Microsoft. De har ju liksom alla, alla testgrejer och allt sånt där som de lägger upp för alla testgrejer. Sony, de måste liksom lägga upp då ett, en lång trail med. De här spelen kommer vi kunna spela på den här. Det är liksom helt enkelt. Ja, så. och jag funderar där på om det också. För det. Det måste ju vara någonting i själva maskinen som också tillåter det. Visst, du har ju mjukvaran i, i form av spelet då, men kan det vara att de har förberett det redan på sätt och vis? Att de hann slänga in någonting som gör att spelen faktiskt redan från start är någorlunda anpassade? Det, det är så lite som krävs så att det är saker du kan lägga in i installationsfilerna av spelet. Ja, ah, okej. Okay. Så att så länge du har en port som känner igen hårdvaran mm. så kan du ju bara göra hårdvaran, plug and play och sen ligger resten i spelet. Ja, det går ju med drivretins uppdateringar i nya versioner av systemet också. Jag menar mitt ja. Playstation 3 ska ju uppdateras stup i kvarten när man startar det varje gång. Så att... Jo, precis. Så att det, mm. det tror jag inte blir några jätteproblem. Ja, okay. Utan jag tror att den stora utmaningen om nu Mobius kommer ut med en, en fungerande vision. Eh, Den behöver inte vara fantastisk men fungerande. Eh, så vill ju inte Oculus Rift vara för långt efter. Eh, men jag tror nog gott att de kan vänta ett år eller något sånt utan några mm. större risker. Jag ser ju så sagt det är bara spekulation. De som sitter bakom Oculus Rift är ju. Det är, det är, anledningen till att jag ser fram emot det så mycket är, det är på grund av de som sitter där. Vad heter oh, han som... Carmack, eller? han Jag tänkte på John Carmack, att det är han som han som gick över där och du känner att det här kommer bli riktigt mm. intressant. Han står ju för mycket av nästan 3D-grafikens under idag i spel och sånt där som han kom på. Så att han håller på med det här, det tycker jag är att ha förtroende för den här produkten. och att mm. De blir uppköpta av Facebook och då, nu har de ekonomin Och faktiskt kunna göra lite vad som helst. Precis. Så att jag väntar bara. Så det verkar som att Mobius och det här, de kopierar väl när de ser att okej, okay, nu vet vi att det där funkar på Oculus Rift. Nu tar vi det till vår eget och döper det till något annat. Jag tror inte, jag vet inte om det kommer komma mycket åt andra hållet att Mobius gör något så här breakthrough som gör att Oculus Rift bara, men nu har vi den grejen så är vi är klara. Jag tror att de kommer nog komma ut Någorlunda nära varandra För man tar lite, man måste ta idéer från varandra För att komma ut där mm. Alltså det jag skulle kunna tänka mig Är ju att Mobius kommer ut först Men Och den fungerar väl, gör väl. Men När Oculus Rift väl kommer Så kommer det vara en två gånger två gånger bättre version av Ja, Jag vet inte något som är Utvecklat till Mobius heller. Jag vet ju att Oculus Rift, finns det mycket test-demos för? Mm. Eh, Ragnarök, eh, Magnetic, eh, medusens Slabroom. Mm, nej. något mm. nät. Mm. Och sen en hel del andra more questionable-grejer också, um, har jag hört. Men, jo, men! Eh, det, är klart. Det, det finns en Japan till allt har löpt att säga. Ja, <skratt> <laughs> ja, jo, det, det är sant. Det är sant. Um, ja, bra. Nej men det, det, vi får hoppas att vi får mer info om det under årets gång och skulle det komma ut något så har vi bara tur annars. Och, ja. Så blir men det jag, känn, det kommer, jag känner att vi är, vi, är på den, vi är på gränsen är vi, till, till nya grejer. Inte bara mm. saker som åker i men vidare efter det också. Jag känner att vi är, vi är precis på den, på uh, the precipice, är vi. Ja, så vi... man börjar prata eh, eh, frontiers av hur man kan uppleva nya saker. Eh, neurologin och, och neuroforskningen idag kan ju göra något fantastiskt eh, för människor med eh, sensoriska skador. Och... Om man då börjar tänka sig att man börjar utveckla olika former av program i, i rehab Så kommer ju inte spelindustrin vara långt efter Självklart inte Så att, att sitta och spela ett spel som du får ja, nu, nu pratar vi nästan alltså Att mm. du, du ser det med dina egna ögon eh, Fast du bypassar du bara impasar uh, impulserna från ögonen själva, och går direkt in till syncentra. Själva spelkonsolen hijackar dina, dina sensorer helt enkelt. Precis. Och uh, uh, så att de kan... inte når resten av kroppen. Precis. Vi kan ju, vi kan ju idag göra det med just synen. Uh, om det är en person som uh, har en synskada som ligger i ögonen och inte i syncentra. Uh, så kan vi skicka uh, elektriska impulser som då får gärna att tolka det här som bilder. Eh, det var visserligen ganska många år sedan som jag eh, var insatt i den här forskningen. Men, och nu, nu pratar vi ganska många som är bortlåt 10, kanske 15 år sedan. Eh, då, då kunde vi göra 16 pixlar. Eh, och personer uppfattar det här som att det faktiskt såg 16 pixlar det, ja, finns ju, det finns ju hur mycket som helst inom det där synforskningen och sånt där Det var någon som hade gjort det med ljud också Fått blinda och se Jag tänkte, vad fan håller ni på med? att um, blinda det... och se med hjälp av ljud? Ja, de hade någon sån här öronsnäcka så hade de Och så hade de um... Alltså jag kommer inte exakt ihåg Men de hade typ någon form av glasögon som tog som mm. var kameror då mm. Och så fick de in bilden Och så överfördes mm. det till, till ljud Gjorde det som de då skickade in i örat Till, till den blinda och så kunde de se Jag kommer inte ihåg Vad, vad själva ja, science bakom ja, ja. det var Men det var, det var coolt i alla fall Men jag tänkte vad fan. Okej okay. det, uh, det, det, det... det är ju det, det är den forskningen jag pratar om det är, det är väl inte Ljud per se Utan du, du använder Du använder benen Uh, runt omkring och i gör Ja det var att något som de här det. Äh, Jag, jag kom, läste det i illustrerad För typ två mm. år sedan det var, det, var, det var coolt var det Men jag satt där och tänkte Okej, okay, ja uh. mm. Jag skulle vilja testa det men alltså. <laughs> Och som sagt Det här är ju liksom för För personer med allvarliga skador Och det är ju självklart Att den medicinska forskningen Kanske bör ta äh, Bör, bör få komma först Jag känner att Det kommer grejer Det kommer coola ja. grejer det, De håller ju på med hologram och grejer också Och experimentera Precis. med Och det finns nya coola grejer där också Så att, det kommer ju Jag, jag känner innan de närmaste 20 åren Så kommer vi ha hur mycket coola grejer som helst jag menar, Danny och Fredrik de kommer ju vara döda Vid det laget Men vi i alla <laughs> fall Vi kommer i alla fall ha det där Vi, vi, kommer, ju få... vi kommer alla vara cyborgs odödliga Ja, precis. Vi kommer få uppleva coola spelen som är på de konsolerna. Så att ja, men, uh, Xbox tanke på 35 att... och... Vi, jag kommer ha uh... en grön i hologrambild som irriterar er till vanligt. Ja, men den kan vi stänga av i alla Perfekt. fall. Det är skönt. Genkraftkälla. Nej, men jag säga power off bara. Nope. <laughs> Nej, kontakter. men med tanke på att uh, spelindustrin uh, har varit den som har pushat utvecklingen av... Uh, teknologi, framförallt står processorer och eh, grafikkort eh, och har väl varit den ledande industrin eh, för att pusha den här utvecklingen de senaste tio åren åtminstone eh, Militären så... har ju en stor del i det också, men, men de kommersiella mm. grejerna är ju definitivt eh, spelindustrin är det. Det, det är ju det som allstrar pengar till det. Mm, yes. eh, Oavsett vad man tycker om pengar så kan det vara praktiskt Jag gillar pengar ju Ah, ja, det för, jag, jag drar, om det. Jag, jag föredrar när i mitt bankkonto och i min plånbok. Mm, mm. Uh, inte, inte hos andra människor. Okej. Okay. <laughs> I alla fall. Uh, hade vi någonting mer på dagordningen? Jag vet inte om vi ska ta den här diskussionen med vilken som är bäst mellan Xbox 360 och Playstation 3 och det var det Xbox fru, One och Playstation 4. Det är, ja, jag. Ja. Mm. Det var inte frågan om vilken som var bäst utan. Det är det vad det slutar med, oavsett. Det är inte. Vad säger ni? Pratar vi om Xbox 360 och PS3. jag säger att ska vi verkligen ha den diskussionen. Men det här var ju frågan var väl. Hur ser det ut? Kommer vi se någon slags stort skifte av att mertalet spelare faktiskt går över till den här nya generationen? Eller är det att. De kommer bestå att ta till ja. det, var, det var inte den vi diskuterade Vi diskuterade nästa punkt Men vi kan ta den kan vi göra För den är väl kanske lite mer valid Och mindre uh, fanboys Det är samma sak i alla fall Köp där, spelen kommer ut på Det behöver inte vara mer än så Är spelen bra så kommer man dit du sprid, Alla spel till PC så vi stannar jag kan, där jag kan, jag kan, Kommer jag utvecklare ge... för, gå mer och mer Mot de nya genera generationerna Jag kan av ge mig två cent här, eller 2, Ge dina två cent Två så är. växlar vi dem <laughs> Okej, okay, ja, nej alltså, Jag tror att det kommer nog yt vara ytterligare ett år Minst i alla fall innan man ser eh, Det stora skiftet i alla fall Alltså det kommer ju gradvis, det gör det ju Men jag tror det, det är möjligt att det kommer Mot slutet av det här året mm. Men eh, mot eh, de, de, de som kommer, spelen som kommer då December, eh, november, december kanske Men jag tror att eh, 360 Och PS3 kommer fortfarande hålla ganska stort Under större delen av året Ehm um, Ja, det, jag, jag har jag ingen kan... riktigt konkret förklaring varför Det bara en känsla jag har jag har, en, jag har en känsla av att det kommer vara ungefär som med Tidiga generationer att det, Man ser på de franchise uh, Titlar som finns Att de kommer fortsätta komma ut Men de mer uh, uh, Unika liksom, uh, Spelen kommer Vara för de nya generationerna Och fast, enbart där Fast vi har ju redan de stora heavyhitter Som Assassin's Creed och Ja, men det är ju och... det som jag menar med franchises, det är ja, klart att de, de kom, kan komma. de kommer ju redan till de nya. Ja, ja men jag menar att de kommer fasas ut, de kommer, eller rättare sagt, de kommer fortsätta men däremot om du har mer unika spelupplevelser, alltså spel som, som är ganska nya i, i IP eller så är det så att de kanske ska göra en ny version av säger, The Witcher då som nu kommer. Så kanske de uh, skiter i PS3 och uh, Xbox 360 helt. Jag förstod inte din, din riktiga poäng där för jag känner att Halo 5 The uh, Massive Collection och uh, Assassin's Creed uh, uh, Nej, men poäng jag frågar om ni tror att det kan Nej, men bli alltså, så. alltså du, du påpekar liksom att de här franchises de kommer fortsätta det de kommer väl dual plattform eller cross platform mm. uh, för gamla och nya men jag säger jag menar på att Assassin's Creed Unity kom bara till, eh, till Bonen, mm. samma sak med eh, Masterchef Collection, kom bara till Bonen. De kommer inte till 360, så jag menar på att jag tror att det du påpekar där har redan hänt. Mm. Så att, eh, men som sagt, jag känner att det kommer nog vara ytterligare ett år i alla fall innan det verkligen tar, tar vid ordentligt. Ja, för jag är mest nyfiken. Kommer vi märka av det liksom? Kommer det vara att det är enbart där FIFA och de här stora serierna på de här, den äldre generationen? Eller kommer vi få se kanske alla spel komma till båda liksom? Eller är den mig, tiden förbi? Jag kan tänka mig att vi kommer nog se ytterligare några eh, spel under året som är till båda. Eh, men jag tror att de flesta kommer nog vara till, ny, till nästa. Mm. Eh. För det blir, ju, det blir ju på ett, de, på ett sätt att de, ja, de, de fasar ut sig själva på det här sättet. Och eh, det är klart att det kommer alltid finnas någon filur som kanske, ja, men jag vill ha Assassin's Creed Rogue. Men flertalet går till nya konsoler Ja, ingen med Assassin's Creed Rogue. Nej, ja, jag sa inte att det var ett dåligt spel. Jag menar bara att folk går till nya konsolen heller jag tror att, okej okay, nu har pratat om att 2014 var indie devs år och det är möjligt att det blir färre och färre indie devs under 2015, det här mm. har jag ingen aning om. Men eh, för den marknaden tror jag att det beror väldigt mycket på eh, hur lättillgängligt de gör det Precis. att faktiskt få ut spel till. Mm. Eh, för att det är idag ingen konst att programmera till konsol men att faktiskt sälja till konsol. ...är jättejobbigt. Mm. Um, I alla fall om man jämför med typ PC och, och uh, Android. Precis. Uh, där, där är det ju precis bara att slänga upp det någonstans och bli och se glad ut. Uh, man så man att... också? Oh, oh. Det säljer ju fler kopior om man ler samtidigt. Ja det gör det. Okej. Okay. Mm. Mm. Uh, mm. men, uh, men som sagt, som ett stort företag så har det ju väldigt mycket mer valmöjlighet. Mm. alltså jag kan, jag kan nog tänka mig då att liksom under nästa under år så kommer nog vi se lite indie som kommer till, um, till kanske 360 PS3 då. Kanske de, det har inte varit så mycket. alltså de har ju haft, fast sig, de har ju haft rätt bra kommunikation med indie-scenen faktiskt, uh, både PS3 och, och Xbox. De har väl försökt ta en alltså, bra då, ja, kommunikation. Då, ja, det, det har gått då, ja. i vågor när de har gjort marknadsfört att nu ska vi satsa på Indie och det håller de här månaderna där marknaden håller och sen så mm. glömmer de bort igen. Playstation 4 vet jag satsar stort på Indie men, för det är en av deras stora grejer men mer än så vet jag inte så jag bryr mig inte heller men det är en annan sak. Ja Vi får se helt ja, enkelt. Jag kan inte göra några predictions. Jag tror inte någon annan här kan göra det ordentligt men jag, jag mm. hoppas på att allt blir bra till slut. Och Microsoft hade det väl det här Rabalde för, för inte så länge sedan, när de tvingade att... Ifall du hade ett inspel så skulle du kunna vara nudda att ge ut på både Xbox och på Windows. Det var ju ett väldigt Rabalde om det också, att de hade i det i någon kontrakt att du var att kunna ge ut på flera. Även fast... Och det blev ju rabalder, för en del var ju små och bara utvecklade till en typ, till Xbox. Men sen var de nudda att göra till pc eventuellt också. Det blev ju sånt, så jag vet inte vad de tog bort det eller om de gjorde, men det var ett sånt rabalder om det för ett tag sen. Jag har faktiskt inte hört dem, men det låter som något jag skulle göra. är De... Inte helt bekvämt. De, de caved säkert i slutgjorde de. Det gör de ju hela ja, tiden. Alltså, det är ju för, de, för de vill ju ha att liksom, det ska ju släppas till all, alla del. Ifall, ifall, ifall du får liksom, att vara på Windows eller Xbox. Liksom, då då skulle du kunna ge ut till allihopa. Men alla kan ju inte göra det. Alla indie kan ju inte göra det. De kanske bara har pengar och ge ut på ett. Och hoppas liksom, på att de får in mer pengar. Ju. Mm. Alltså, jag, känner att, jag känner att de gör lite dumheter för sig. De bara, okej okay, vi, vi har en bra konsol. Vi är ledande här, okej. Okay. Då, då kommer vi med den här Det här är en skitbra det Vi kör den Oh shit Ingen gillade det Ja ah, nej men vi, vi skojar det bara lite Vi det, vi menade menade så det egentligen så Ja, de uh, vi, vi menade egentligen så här uh, Och så efter ett tag så är Ja uh, men vi är så bra Okej okay, vi kommer med det här det en cool idé Kom, Kolla på det här Så här är det Och, och de var Åh oh, nej och Det var ingen så illa det Okej okay, shit uh, Nej men uh, april april uh, Det var inte Förlåt det är deras De kommer alltid ge sina announcements första april så att de kan alltid. Så här, om det tas bra så säger. Ni trodde att det var ett skämt eller var det som var skämtet. Det är på riktigt ja. för att det gillar ni så mycket. Ja. Annars är det, bara, nej, det är klart att det var ett skämt. Det är så här, ultimata failsafe. Det låter som att det riktigt bra idé. Har du något mot i snoran? Eh, jag ska bli märknad för det. Excellent. Bra. Men då är ju frågan då. Som kan bli intressant nu när man ska lyssna. Men vilken kommer hålla längst? Xbox 360 eller Playstation 3? Jag tror Xbox 360. Först. Tror du den jag håller du? längst? Jag tror Xbox 360 håller längst för att Playstation 4 går så bra för. Ja. Okej. Okay. Wow. Men jag, jag, det, finns, det finns så mycket bra grejer som kommer så här. Att de som har Playstation 3 säger ja, men jag kan köpa Playstation 4. Allting är bra på den vägen. Xbox One och känner jag Ja men det, de kan hålla sig På Xbox 360 Där ja. finns friendslisten, Det är den som är så populär den är nog, jag säger att Xbox 360 Även om jag inte tycker om erkännare Tror jag gjorde mycket bättre Den sålde mycket bättre Den har mycket bättre Inte utvecklingsmöjligheter men det finns mer utvecklat För den och det är bättre Bättre system för att spela med folk Och man spelar ju där spelen finns Och där folket finns men, det är det äh, som är det primära. Så att jag, jag tror, tror att ja med Playstation 4 så de som uppgraderar så dit har lättare att gå den vägen än att eh, eh, från Xbox 360 till Xbox One. Men ja, jag vet inte, det är bara vad jag tror. Jag men, äh, äger inte men, mycket. Men Max, um, ja. friends det finns ju kvar till Xbox One. Det är exakt samma spelprofil som du använder till Bonen. Vad okay. tjänar du på det då? Nej <laughs> men... Pojkar, pojkar, det är ju inte det som är frågan nu, heller Men jag vill, bara, jag vill bara påpeka att jag hade rätt. Mm, ja, det, det visste jag faktiskt inte att det var så. Det var bara som sagt mitt hurri. Jag äger verken. något av det. Jag ja, men, äger en men, Playstation 3 och så tänker hålla med där. Då, det är ju frågan, eh, om vi tar till exempel Playstation 2 som de ganska nyligen slutade producera. Jag tänkte ju, säga det, det är ju något, något som håller i sig största plattformarna, liksom, eller konsolerna då. men frågan kan ps 3 leva upp till det för det tror inte jag att den kan nej, nej, nej, nej. hålla nej. den i slängden och jag tror inte att ps heller lever upp till det måttet för PS2 mm. var en brutal maskin när det gällde liksom värde i spel och liksom underhållning. Mm. Sjöva grejen är det att ps 3 har haft väldigt dåligt med exklusiva spel. Där varit... kan jag säga emot direkt och säga när nej, alltså, alltså, ja. Jag menar, alltså, jag menar de har, haft, de har haft ett väldigt bra urval Med exklusiva spel Men Anskar, det har väldigt, varit väldigt få av dem Har det varit Som är Jag måste säga emot Det, här, det, det beror det på vilken har, typ av sett, spel liksom. det, det, det, ju, det, det är mest vad jag har sett i alla fall Det tror jag har en stor del med sakerna att göra För mig så äger jag ju Playstation 3 bara för att den typen av spel Jag vill spela Kommer ut primärt på den så att det finns mycket exklusivt till den. Men det är för att de som äger en PlayStation 3 äger oftast för att komma åt de spelen. Men anledningen för att det inte märks är för att det är inte är för alla. Det är mycket japanska spel som kommer över som hamnar på PlayStation 3. Mm. Och det är som jag har sagt att för mig, personligen skulle skulle vilja äga en PlayStation 3. Ja. För att det finns så mycket exklusiva som jag vill spela för att de har väldigt många bra spel. Och det är en hel drös utav de som jag skulle vilja ha som är exklusiva som inte finns till något annat. Så där kan man ju se där liksom att folk som nu när PS4 och sånt skjuter igång och Bone och sånt. Då kommer liksom förhoppningsvis priserna sjunka väldigt bra mm. på de gamla kostnaderna. Jag tror inte att De ligger ändå ganska, ganska högt uppe. Men det är ett rimligt pris i alla fall. Vad grejer det när jag tittar på PS3-en så skulle jag vilja ha en så tänker jag efter... Vilka spel är det faktiskt jag vill spela till? Så, så kommer jag upp med en lista på typ sex spel. Och, det, och, och tre av dem är Uncharted. Um, och vad är det? Två stycken är Infamous. Så att det är liksom två stycken spelserie, och de andra är typ... Kingdom uh, har ett och två i den här HD-remix. Ja, uh, det, det är liksom... Det, det är väldigt få spel. När jag tittar på Xboxen och tänker, jag, oh, vilka spel vill jag ha till... Det spel så ser jag, då har jag jag kan bara titta på min hylla och se det är ju ett dussintals spel jag har som är till det och det är det jag menar på att jag känner att urvalet var lite mer i alla fall. Men, det... alltså om man ska alltså jag tycker så här är det som man har en konsol så ser man ju lättare de titlar som finns där och de genrer som om jag inte har haft en Playstation 3 någon gång så tittar jag bara på de största titlarna och då ser jag också att det kanske är bara en sex titlar. Någonting. Men jag kan tippa på att det är betydligt, betydligt mer titlar som faktiskt skulle appellera mig om jag faktiskt satte mig in i det. För när jag började med Xbox 360 så tyckte jag ha allting på 360 Det är bilspel eller så är det FIFA eller så sådana halvdana FPS-försök. Och jag tänkte, jaha, man kan inte köra RPG, för det är så här låtsas light-RPG som inte betyder något. Man kan, man kan inte köra strategispel, för strategispel är inte strategi. Där och så här eh, låtsas sitter på spel som säger, det här är strategi. Nej, det är inte strategi, det där är bajs. Uh, och så vidare. Men det är ju så, jag måste ju sätta mig in i plattformen. Och jag tror ja, men jag att som, som, som, som Max här nu som faktiskt har insynen i den så vet han ju att det finns mycket titlar. Men frågan är ju vilken kommer klara sig längst de här. Jag, jag kanske borde klarificera att säga att jag ägde faktiskt ett PS3 gjorde jag. När jag bodde i Skottland så ägde jag faktiskt ett PS3. Och jag ägde tre spel till det. Nej fyra gjorde jag. Jag ägde Hard mm. Rain också. Och det är ju en fråga också vad man har för något. Är det inte så att de två konsolerna har lite olika approach till... Uh, olika genrer som att det kanske Det var, det var precis det jag nästan väntade på en lucka att få in här. Det är att ja. Jag säger att PS3 har mycket exklusivt men den genren är inte alls lika populär och det är därför man inte ser den för det är inget som dras fram och jag tror Xboxen har likadant att på ytan så letar man efter de här stora de här Uncharted och ser att de är exklusiva det är anledningen du skaffar en Playstation 3 eller liknande så att det, här, det var ett specialfall. Jag var ute efter den här typen av spel från den här genren. Och så, det är väl ingen som ger ut dem. Det får jag hoppas att det kommer en PC-version. Det fanns väldigt många på Playstation 3. men Då köper jag en som för det. Mm. Ja, Max, om vi säger så här då. PS3, eller Playstation största har ju väldigt många spel som man typ får importera då från Japan. För att en del släpps ju inte för de är inte så stora, men att... Det finns mm. så mycket att välja på egentligen som inte finns här i våran del av världen. Ja. Mm, och det är ju menar, PS3 Men, är ju regionfri, så det är bara att köpa och importera precis. mycket Med, som helst. Medan Xbox, de spel som släpps, det är de, generellt de spelen som finns. Det finns inte så mycket som är, liksom, inte kommer ut här alltså, i... West. PS3 har ju totalmördat Xbox i, i Japan. Yes. och de, de utsäljer ju... PS3 utsäljer ju allting, alla andra konsoler där. Gör de är inte om nya kanske, men, men, men Xbox definitivt. Det var väl fem stycken tror jag som köpte Xbox One. <skratt> <skratt> ja, det låter rätt. <skratt> <skratt> uh... Nej, men det var ju knappt en käft som köpte. Men, men det, ta, de är ju då, så fasta i det. Om vi tar det individuellt. Fredrik, vad tror du kommer hålla längst? PS4 Xbox 360? Jag om vi, tror... Om du bara tar konkret liksom, ja, den här, tror jag. Alltså... Jag tror faktiskt mer på Xboxen i det att den har en mer... Mainstream approach på spel. Det känns som att det finns betydligt mer av den bredare sortens spel som passar alla. Nu finns egentligen samtliga de här mer som man kan kalla casual om man nu kallar FIFA och NHL och sådana casual. De finns ju på båda men jag tror att utöver det så första persons och sånt så tror jag det kommer dra mer till Xboxen och den kommer att leva aningen längre. Och sen dels på grund av att faktiskt det som Max säger, PS4, är en bra upgrade för alla som har PS3. Så att det kommer kännas naturligt och kanske inte ens har kvar det. Jag, jag håller exakt med. Du sa exakt vad jag tänkte säga så att ja, jag håller bara med. Så du kan vara tyst. Det var det jag tänkte. Ro Robert, vad tror du då? Vilken tror du kommer hålla längst? Alltså jag tror Xbox eh, av lite samma anledning, men jag känner ju också det att... Eh, jag vet inte, jag har väl sagt det mesta redan. Jag, jag, jag vet inte, alltså jag, jag tycker om Xbox 360. Jag, jag kommer ju behålla mitt 360 även efter att jag eh, skaffade mig ett, ett, en boner. För att man kan ju inte <laughs> spela någon <den> gällande <laughs> Nej, det finns ju ingen bakgrundkompatibilitet. Kompatibil och det finns det väl inte för ps 4 heller? Den har väl inte bakgrundkompatibilitet Nej, men, men för... de har ju sitt spelbibliotek istället, online-spelbibliotek. Jo, jo, men om du redan äger, sånt, äger spelen... Så, ja, ja. det är, visiskt, det är ju det som är känns... problemet, ju. Att ja, det är, är, det är ett stort problem med det ju. Och, men jag känner att jag kommer ju definitivt på att behålla mig i 360, dels för att jag har ju så många spel till det som jag, som jag definitivt kommer vilja sätta mig ner och spela igen till, till 360 då. Och, och det är ju så att mina, mina favoritspelserier äh, äh, är ju till Xbox, äh, Halo till exempel. Jag vet att Assassin's Creed kommer ju faktiskt till, till, till PS4 också, eller... Playstation också och PC. Men, men det är, jag alltid sätter primärt på, på Xbox. Så att det, det är ju där som det, som det finns. Um, det är ju de, de stora som jag verkligen följer. Det är ju Assassin's Creed och, och Halo. Det är de som är de stora för, för Xbox tycker jag i alla fall. Och det är ju de jag kommer stanna vid. Jag, menar, ja, jag kan köpa dem till PC men why? Jag har ju spelat dem på Xbox så jag fortsätta där. Sen... Mm. Personligen för mig så den stora säljpunkten egentligen för Xbox är handkontrollen. Och jag vet att det är jättemånga som inte håller med mig om det. Men jag tycker att jag tycker absolut att handkontrollen till Xbox 360 är den absolut bästa handkontrollen som finns. Har du testat Ones handkontroll då? Nej, men den är väl nästan likadan, är den inte det? Den är ju förbättrad. Ja. De har ju de har gått ut från vad liksom... Folket har sagt och liksom förbättra att det är bättre om liksom, du trycker på knappen och skjuter, liksom. det är liksom en, hur hårt du trycker och sånt, Då vi satt in en här extra, eh, så att, liksom beroende på hur du trycker på knappen så reagerar olika det nog Det är inte bara det jag menar, jag, det är det att jag tycker om hur den känns att hålla i händerna också, alltså den, den, den, den, den, jag har problem med Playstation-kontrollerna på grund av att jag får ont i händerna av att spela dem, det är, det, mm. där, alltså, det, där är, det där är ju bara en fråga om sak För jag har ju suttit med mitt Playstation 2. Det är ju liksom vansak att helt hålla en helt Jo jag, men så Jag har ju. Ju, spelat mycket Playstation har jag ju gjort. Eh, under, under många år. Så att jag, det är inte det. Och jag, jag fick ont i händerna av att sitta med det. Jag kunde inte sitta eh, med ett Playstation hur länge som helst. Alltså jag kunde ju sitta hur länge som helst. Men eftersom så fick ont i händerna. Och var tvungen att göra något annat en liten stund innan jag kunde fortsätta spela. Men eh, 360, jag kan sitta och spela i tolv timmar utan att ha ett, då slänger jag in det här, att 60 kontrollen kan du faktiskt använda till PC också. Jo, jag vet, jag gör ju det. Jag har en sån här adapter som gör att jag kan spela det. Jag spelade hela Watch Dogs med T60 kontrollen det var ju till PC. Vi kanske ska gå vidare och höra vad man... Vi kan ju slänga in och höra vad loppet tror, om Playstation 3, Xbox 360... Jag är inte jätteinsatt i den scenen. Nej, men då, då, då, då, då blir det lite ut. intressant där, som du inte är liksom 100% insatt men utifrån det du har sett och, och liksom där du läser det till. Man ser liksom vilken tro liksom har störst chans ut på marknaden att, att leva vidare. Då. Just att du, du är lite mer mitt emellan där. Ja. Jo, precis. Um, jag, jag måste väl hålla med om, om det ni har sagt. att. Uh, det känns som att uppgraderingen från PS3 till PS4 -en, blir mer naturlig än den från 360-pinnrivonen. Å andra sidan, och nu, nu är det möjligt att jag kommer samla på mig lite hatmail här. Men... Ju, mer, ju mer mail desto bättre. <laughs> Excellent. <laughs> Om man bara tittar helt krast på målgruppen för de olika konsolerna. Så tror jag, och det här är profilering och eh, spekulering, eh, så ta det i beaktning. Mm. Men jag tror att de som köper Xbox 360 är mer troliga att tycka Åh, oh, en ny Xbox måste ha! Och de som köper en PS3 är mer troliga att tycka Ja, ah, nej men eh, jag, jag tycker faktiskt verkligen om de här spelen Och jag vill fortsätta spela dem, så att... Uh, mm. Men som sagt Det, det är bara spekulation mm. ja, Nu jävlar, du måste jag säga att de har skrivit hat-mail här nu, <laughs> ja. <Nu>. ja, precis <laughs> för, för, för, jag, jag ser ett lite problem med den att Det är väldigt många som har Nu efter Microsofts uthandlingsserie Utav barnen och där liksom att De har ju liksom gått så mycket till, till mainstream ska vara tv-titel och sånt där så att jag, vet ju, jag har suttit mm. väldigt mycket på forum och sånt och läst och att det är väldigt många som har sagt liksom, på direkten F.U. Microsoft För att de tycker att de inte 100% in för spel, vilket det är egentligen är. Det. det är ju en spelkonsol med att de har gått för tv mm. och sånt. Man ska få Archive för, för att titta på tv-program och sånt där. Då är det väldigt många mm. som skriver att jag tänker aldrig köpa det här– –utan jag går över till en Playstation 4 för att de går ut med att vi är, liksom, är för gamers. Så att, men det, kan, ja, som sagt, det är ju liksom spekulationer liksom, att de kanske liksom fortfarande köper det– –men att det är väldigt många som låter som att de går hellre över till PC– –för att det är mer en spelkonsol än en liksom, nöjeskonsol som... One har istället. Ja. Så det är mycket möjligt att mm. äh, PS4 kommer att bli större än bonen äh, eftersom äh, Xbox tappar massa spelare. Äh, det är mycket möjligt. Äh, men äh, jag, jag tror att PS3-spelare är mer lojala sin konsol än andra. Jo, jo det är ju samma sak som en själv, liksom. jag själv, Jag tänker skaffa en Xbox One. Det är för att jag. De spelen jag spelar liksom kommer fortsätta på den, men jag skulle lika gärna kunna köpa en PS4, för att det är liksom Halo i så mm. fall som är det enda mest exklusiva jag ser, som inte kommer att finnas på PS4 ändå. men mm. släpps på det båda och Assassin's Creed släpps till båda, så i den frågan så är det ju liksom hugget som stucket egentligen, det är ju bara, det är bara en preferens om liksom hur de få spel man vill fortsätta på gör. Jag, jag håller med dig Daniel. Det att, att jag kommer att köpa en, en, en uh, Xbox för att, det, för handlo mest, men som, sagt, men som sagt för handkontrollen också. Uh, det är de två största anledningarna till att jag har att köpa en boner. Det är lite, det är väl lite konsollojalitet också, liksom att jag har haft en 360, jag gillar den, så jag köper nästa också. Um, jag, jag, jag kör lite grann på båda och jag har mitt Playstation 2 här, jag äger Playstation 1 som inte fungerar längre och jag tänker ju inte skaffa någon gång ett Playstation 3 så att för mm. mig är det liksom där de bra spelen finns egentligen ja, som styr. Jag, jag, känner inte, jag känner inte att jag är, alltså jag är väl lite mer, alltså jag är mer för Xbox 360 av de anledning som jag redan har sagt men det är inte så att jag är en, en 360 fanboy på det sättet för att jag vill ha en PS3 också. Jag vill, ha det. jag vill ha en PS4, jag vill ha en, en, en, en Boner jag vill ha en, en, en, en Wii U det är liksom det är det. jag vill ju ha alla konsoler det är bara det monetära problem det limiterar ju vad man kan köpa för någonting och därför så går jag ju för okej, okay, det är Boner för att det vet jag, okej, okay, jag vill ha Halo 5, till exempel vi mm, mm. kan ju fortsätta med vad jag tror jag tror ju också precis som alla andra att 360 kommer liksom Hålla men jag tror att det kommer att vara väldigt nära faktiskt för att som sagt, PlayStation 3 har ett större utbud på titlar som inte finns här som kan komma in. Liksom, att det finns ett större utbud för de som vill spela an annorlunda spel. RPG, RPG till exempel. Eh, PlayStation har väldigt mycket av det och har alltid haft en stort utbud av det. Så att jag tror att de kommer att hålla ganska likvärdigt. Men jag tror att 360 kanske håller snäppet längre. eftersom det är mer mainstream spel så att liksom en casual gamer kan komma in och spela en på ett Playstation i så fall. Men som sagt det, i slutändan så får vi se hur tiden utvisar när folk kommer liksom när de fasas ut totalt liksom att allting går över. Vilket jag tror kommer ta ett till två år. Sen kommer liksom knappt släppas några spel längre. Det kommer bara vara såna här titlar som släpps till alltihopa till, till Vita och Game Boy Advance och allt sånt där. Ja. Det var bra sammanfattat. Tycker ni att vi kan ta och nöja oss snart då? Det har ju blivit en stund, har inte? Ja, det? precis. Jag, jag, är jag är hungrig, så jag, kan vi... Jag tyckte att vi... jag hörde det. Ja, min Åh. mage, den... Det kurrar ända hit. <laughs> hela, hela Örebro eh, skakar. Ja, ja. på riktigt skalan. Vi kan ta och nämna nästa veckans spel. Det är dags att börja med sånt igen. Oj, oj. Nästa veckans spel kommer vara Metal Gear Rising Revengeance. Det yes. <laughs> låter jag kan inte höra det biten utan. Ja nej, jag... Jag, sitter, jag sitter här och försöker hålla mig för skratt. För Japaner, så... Japan. Det alltså... lät häftigt sa någon Japan. Det är som någon japans. Revenge. Det är lite som Terminator Genesis alltså det är, det är lite sa i samma stuket tycker jag. Mm. Revenge är inte ett ord. <klar> Revenge är ett ord som finns på riktigt tyvärr men ja. Nej, det är, i min ordbok så är det inte ett ord för det låter dumt. Jag ska sluta på nätet, Robbs ordbok. Det, det, det, är bara en, det är bara det de kallar, och det. Det, det är bara en titel liksom. Det är inte, jo, det jag inte vet. Men rollen. Själva, mitt problem är att när, när, när de ger spel, filmer, vad som helst, knäppa. Eh, titlar är att jag, jag tappar förtroende för spelet och tänker att det här kommer vara dumt eftersom titeln är dum. I det här fallet så tror jag att titeln är dum och spelet är så awesome att det funkar. <här> <här> vi får se under veckan helt enkelt. Mm. Vi får yes. se, vi får se. Om ni vill nå oss vi kommer ta och läsa upp lite läsa mejl sen nästa vecka när vi är tillbaka till ett vanligt format och se vad vi har samlat på oss. Om ni vill nå oss och nämna och alla hatbrev eller diskussioner kring listor och sånt så kan ni skicka ett mail till NordLiv, Ni kan även nå oss på Facebookgruppen där ni kan söka på NördLiv så når ni oss där. Vi finns även som en Steam-grupp. ni kan se om ni vill till vilket spel vi spel Vi har funderingar på om vi ska försöka spela något tillsammans med den gruppen. Det är framtida planeringar och växten av 2015 så vi får se hur det går. Men där kan ni också hitta oss med NördLiv, det är bara när ni går med. Vi finns även på iTunes. finns finns här podcast. Ni kan betygsätta i er sektioner. Det finns sådana där som Nerdliv. Eh, veckans notis, spel. Notis. notis. Eh, vi finns på Android-systemet på till exempel pod eh, vad heter den? Pocket Casts. Se där, och, se där. Vår marknadsförare Fredrik har gjort bra jobb och sprida ut oss. Och finns vi inte på Twitter nu också? Vi finns på Twitter, ja. Det oh, är atnordliv.com podcast. Vi är som en sjukdom vi sprider oss. Ja, vi får hoppas att folk hjälper oss att sprida oss ännu mer. Det är som en eh, som plague in här. Vi sprider oss först och sen blir vi dödliga när alla är infekterade. Ja, vi är en STD Precis. helt enkelt. Precis så som jag skulle säga det själv. <laughs> Men med de goda orden så får vi nog säga tacka för oss för denna gång och vi ses igen nästa vecka. Hejdå! Ja, ha ett bra år allihopa. Aldrig! Nej, skitigt då.